Terima kasih kerana Tak, ni Tentang persoalan yang Tenggol Yang bahas. Dan yang bagusnya dia duduk Semua kita syarikatnya Dan dia bagi kita Kalau misal kita, kita yang lain Dia tengok, tak tahu dia macam mana Saya lebih duduk Bagi dia Bagi dia syarikatnya, syarikatnya lain. Dan lelaki memakai suasana Yang ini macam kurang Bagaimanakah bagaimana hukumnya seorang lelaki memakai suatu masmuan? Dalam hal ini para ulama bersejarah pendapat ada yang boleh, mengatakan boleh dan ada yang mengatakan halal. Sedangkan muatamah di majlisnya kan? memilih pendapat yang menghalangkan, memilih pendapat yang menghalangkan. Keterangan dalam kitab dijelami adalah perluahat kita jati. Omin sama kalau sudah inaulzabib dihasil seterusnya jamiau al-hidayah warahmi Allahu yang maha diwarahmi. Dalam hal ini, para ulama melaporkan yang penjara berkas atau penjara emas berkarat di mana sekiranya karat tersebut menutupi seluruh permukaannya maka boleh dipakai kerana sudah hilang unsur kesemuan. Boleh lihat tu, nafsu muhasin, muaii nafsu. Jahanam atau fitnah itu adalah sesuatu yang nafsu mawi, mawi ya jahanam atau fitnah itu dinamai Dan halal menyempuk, bermain dan mencabut hatinya tu, ataupun Sebaga harga ni Bukan kan ya? Tidak ada dua. Sepuhan tembaga pada mata orang dengan emas Dan halal Sepuhan tembaga pada mata orang dengan emas Dan bukan sebaliknya Tidak halal emas dan herak Yang disuruh dengan tembaga Terasa <tuh>. ni jambu kan Semangat hmm. tembaga yang lebih cantik lebih, lebih yang lebih yang kau. Ya, ya. Jadi, tamat. Jadi dalam tak saya itu kena 50% campuran emas kurang lebih dalam 50%. Saya pun ingat. Ada binglok. Sorry. Başlayen kes gambar kerja sebagai apa? buat tinggi lah putih tu boleh tak boleh ya Gambar binatang dengan sempurna anggota, maksudnya tanpa manusia, penilai. <gamaan> Bagaimana hukum menggambar haiwan ataupun manusia semula? Yang sempurna anggota ini dengan kontras, yang kontras hara tidak kerana menggambar ini itu hanya mengambil bayangan ataukah disisi pendapat yang terutama yang berhitung, yang berhitung menurut Alifika. Kalau dikatakan boleh Apakah hanya menggambar sahaja Atau juga memindahkan gambar Dari sidem ke atas kertas Saya ingin mengharapkan keterangan Muda-muda Abang Ulimah Jawapan, oh saya so, yang menggambar Haiwan Yang menempurna Anggotanya dengan putera Begitu juga memindahkan gambar Dari sidem ke kertas Ataupun dari ke handphone ke world, alul Hukumnya haram dan tidak terdapat kitab yang hitung. Hukumnya haram dan tidak terdapat kitab yang hitung. Catatan. Haram yang tidak terdapat kitab yang terhitung terbilang. Demikianlah keputusan utama yang ke dunas takdir kongkuran terbesar sebagai mengganti maklumat yang XX tersebut 22 membahaskan keputusan tersebut secara mendalam maka boleh mendapatkan silap yang dia dikira bolehlah berkah yang mengatakan bolehnya menggambarkan haiwan ataupun masyarakat dengan potret di mana tersebut adalah ...majalah menulis silahkan kesuluruh. Keterangan daripada majalah... ...selatulis silahiyah... ...mengisirat 264... ...juga mengindahkan gambar dari film... ...dan tersentas... ...menharapkan keterangan mengundang... ...kelasapan yang menyeluruh adalah... ...bahawa pengambilan gambar dengan... ...kamera... ...hukumnya sama seperti menggambar dengan tangan. Maka haram bagi setiap mumin menggunakan kamera untuk mengambil gambar Dan haram pula memasukkannya kepada orang lain untuk mengambil gambar Alhamdulillah Alhamdulillah Kerana dengan demikian pada sisi dia telah membantu atas pekerjaan yang sangat diharamkan Sangat diharamkan Terjebukkan pula sebagai peringatan semoga anda memahami bahawa Pembahasan dalam catat gambar ini ada dua tahap yang pertama, perihal mengambil gambar itu sendiri Yang diharamkan dari hikmah ambar perincian yang apapun Sebagaimana anda ketatui dari kesenangan yang lalu Bahawa pengambilan gambar dengan kamera itu sama Persis dengan menggambarkan atau melukis dengan tangan Keduanya tidak ada perbezaan sama sekali Anjang lebar Sebagai orang-orang penggambar berpendapat Sebagai mana yang di... Oleh Imam Al-Jawani Tentang kebolehan menenun gambar Pada baju Sebagai nama amat yang lain berpatuah Dengan kebolehan menggambar Di atas tanah Dan media lain Imam Al-Tawfi berpendapat orang yang Menggambar untuk bentuk binatang Yang ini membuat nukisannya tanpa ada bayangan Aku harap semuanya ini tidak termasuk Dalam ancaman Sebagaimana yang menjadikan Al-Hadis Ashadil-Arab yang kedua, alasan itu, apa yang bukan seperti hajar yang mengeluarkan nombor-nombor. Dan yang terakhir yang jadikan sandera para ulama tersebut adalah sakti bahawa naksirnya ketika memberitahu bahawa mereka tidak akan memasuki rumah yang dilangeng dapat baca tidak besar kecuali berbentuk nombor di baju. Macam yang ini, walaupun terdapat dalam rangkaian larangan menggambar atau melukis, dia merupakan visi bahawa gambar nombor di, di baju itu tidak terdapat dalam larangan menggambar. Media untuk mengambil gambar dengan kamera ini belum dikenal lagi di masa wahyu dan menggambar sesuatu tanpa bayangan. Nama dulu kan, mana ada kamera. Maka bagi ulama yang mempandangkan tentang membolehkan melukis Nombor-nombor di -nombor baju maka tanpa ragu ia akan memperbolehkan menggambar dengan meja tersebut Kerana tidak mempilih lukisan di baju. Sedangkan mempukul di atas kertas dengan sesuatu seperti kanvas maka di dalam. Jangan. Kerat, semuanya kerat. Tapi ada orang maha yang yan. mempunyai yang tidak akan mempunyai kita nak ikut. Kita nak ikut. Kita nak ikut. Kita nak ikut. Kita nak keras. Dan siapa ada sekarang yang membolehkan. Dengan syarat. Kita bisa itu bergaris. Dalam. Kamus marbawi. Kamus marbawi. Imam Al-Fatihah itu dia bahas Pada dalam telangkah musli banyak gambar-gambar Yang orang binatang gambar itu Jadi kita jatuh kecil itu boleh Yang tak boleh itu dimana Tenang, kurus, dan silap Keluar diri daripada Keluar diri daripada Keluar diri daripada Keluar diri Ini kata ini kata musli Tenang, tak puang, merahmat Tinggalkan jadi kalau darurat, IC, pasukan, Pertama-tama Sebab Jadi Kata orang betul benda itu haram Kita berpegang kepada yang betul yang haram Dan benda pun punya betul haram Menjelaskan ini, benda itu betul haram Selamat ke, tak selamat? Selamat ke, Mengikuti orang ramai, jangan kau nak beritahu boleh bukan? Tahu, siapa ni orang mah? Kuki, kuki ni orang mah? Kuki terus terus nak aku orang terus simpan kena gang dalam apa pun enggan doa, Nak pinggonan cucian tiap-tiap. Kau pegang budak ulama yang membolehkan, tidak kan? Fatwa tu Kita kena Ikut tahap iman masing-masing Saya -masing. tak mau bagi fatwa lah ni Saya untuk hukis Saya hukis kehamilan di kita lah. Dan ada di tengah-tengah Yang macam siapa ni Ingat lah abis, -abis oh, Gambar ada orang kan Dekat haram lah Jom, besar, tu, ni, kan? Yang mempergang pada Yang membolehkan boleh yang Ingat tau yang Yang nak pegang pada yang haram-haram kalau kita tak kena larang ni, kita rujuk Okey, saya ikut lama ni, saya boleh Tapi kalau kita misalkan, misal kita kena buat Setiap sini Selepas kita boleh berhujuk Ikut lama ni kan Pegang lama ni, Papa dia nampak Kita boleh kan, boleh kan? kan? ikut ni Tapi nanti ni, saya terjadi Macam besok Betul memang haram, jadi yang tak buat, saya dah beruntung dengan yang buat yang, ber, yang berpegang pada haram tu kena didiklah, yang berpegang pada yang tidak haram tapi akhirnya jadi haram. Tapi bukan mesti kita nanti Allah, Allah, Allah, ini? Jadi, ispah, orang -orang tak Allah maknanya apa di dunia ni. Bangat. Ini dia. Terima kasih Pak Ramtu, terima kasih. Kita akan jumpa lagi kita syaki masa tapi yang di si anak senesa Abu Tandi.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 di dalam kitab al-waratul kitab al-waratul an-nawadir. Di dalam kitab mazhab Syafi'i sama juga Iqbal. Mungkin ada bos bos cerita ya. Amat sedap. Como. Hmm? Sangat bunyok. Secara kan dalam bahasa Arab. Wahala. Jadi kita pun belajar. ini yang macam tadi understanding secara mencukup dengan senang dengan pengacara kita dari serta kita diusaha kita dengan kelahan seminar ini bagi laki boleh memakai sinja dan segar tentang sejarah filsuf nya dari menem nope itu начина memang sangat sangat Office dari sejarah kalau tuh sil yang ini, yang tuh melayan, yang tuh melayan tambah sih. Berita buat yang kita dalam berita. Bagi boleh memakai Bagi lelaki boleh lelaki boleh memakai senjata dari Bagi lelaki hukumnya adalah senjata berat. Pada jari, kelingking, kanan atau kiri Bagi lelaki boleh memakai Nabi berat. Bagi lelaki boleh memakai Memakannya di tangan-kanak dah terutama. Imam Al-Azra'i membenarkan kesimpulan daripada pembicaraan Ibn Al-Rib'ah. Bahawa cincin berat itu harus kurang dari satu misqal. beratnya, Kurang dari satu misqal, kurang kurang. Satu misqal par par Satu misqal par gram. grand. Kalau pun itu misqal anjal. Kalau misqal kira lima grand. Jadi Imam Azrahi dengan Imam Rifki Rifki Makhtar, bersebab kesimpulan itu yang kurang lebih satu misqal berat. Sebab ada larangan memakainya lebih dari satu misbal. Tangan hadis tersebut adalah hasan, Tapi oleh Imam Nawawi, dikatakan kata bentuk Ais. menurut pendapat salah awjah. Benda yang nampak macam semua ini apa itu, Pentingkara itu bisa dipatasi dengan sepenuhi skor Tetapi yang penting tidak sampai dianggap perlebihan menurut ukuran umum Jadi Imanawi lebih, lebih Tak, tak ada batasan skor yang penting dia kata, Tak sampai perlebihan Maksudnya satu jari 10 jari 1 jari 2 jari 5 jari 5 jari 4 jari 5 jari guru kita berkata guru kita selalu jadi sepeni apabila ada masalah-masalah guru ni kadang-kadang tadi jadi masalah kita punya pentaksi tu support dan boleh jadi guru kamu berkata "wanai menghajar kata bertijak dengan pendapat tersebut maka ukuran selayan adalah urus kebiasaan di kalangan orang-orang yang singkat dengan memakai enjin itu ialah kan. Memakai kincin lebih dari satu hukumnya tidak boleh Memakai kincin lebih dari satu hukumnya tidak boleh Lain halnya dengan pendapat kerajaan ulama yang mengatakan boleh Asal tidak berlebihan. Tapi juga boleh Tapi senang tanggung perlebihan Tapi sebab kincin Kemudian boleh menghias alat perang dengan perak Asal tidak berlebihan dalamannya pistol dan sistem ada liniarisme liberal misalnya tombak pedang belisai carung pedang ikat tenggang nyembi ikat cangkurut di bayonet dan lain-lain dan pisau naik pisau dan rembut contoh pun kenapang. Oh, sebuah lengan yang nampak kuat. Bukan pisau dapur. saya tak tak. Pisau pemotong dan pisau pemotong buku. Dengan hal itu dapat menggetarkan tiang musuh. Tengok. Ha? Baik ya. Ada Kalau menghianinya dengan hemat, hukumnya tidak boleh. Sebab banyak pertegas dan angkuh. Sedangkan hadis yang membolehkannya oleh Imam Ibn Al-Qaftar yang dianggap baik. Sekalipun oleh Imam as sul dengan yang menganggap Hassan. Nak apa? Nak, ber, nak hadis pun. Kita dah berkata orang ma'akbur tentang hadis itu. Dia suruh-suruh suruhi suruh, suruh hadis. Itu juga bahawa mungkin dulu nama-nama punya perisai datang ke model ini. Itu bodoh ada. -ada. Oh, semua nama lah sampai -nang kita ni dia akan hantar kau kau ni pada ulama. Dan ulama tu punya penilaian berhak bagi. Poi dia titik ke habis semua. tu, semua lah ni bila dia tu akan mula tanya, mula tanya gitu lah, apa asat tadi sini. Cerita orang tu belum pernah ni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 dia tadi tu apa apa ni boleh bagi laki-laki menghiasi mushaf dengan berat konsakuran Quran, Quran kan? boleh dia sembela guru kita yang menghajar yang berkata yang dimaksud adalah sesuatu yang ada tulisan Al-Qurannya walaupun betul tak baru gitu nya sampul mushaf cover kan Menulis usaha dengan emas adalah baik sekalipun bagi lelaki-lelaki. Boleh menulis Al-Quran dengan emas. Tinta emas. Tidak boleh menggiati kitab dalam Al-Quran keripun menggunakan perak. Selain yang Al-Quran, tak boleh lah. menggiat dengan perak keripun. emas tidak boleh. Oh, secara pasti. Hukum. Saya tu menyadur, menyadur tu, menyadur. Contoh, menyadur. Menyadur. menyadur secara pasti hukum yang -men emas lah. Ha? Menyadur emas hukumnya haram secara mutlak. Baik itu anak-anak perang atau bukan, laki-laki atau perempuan, dan baik dengan emas atau perak. yang saya saya ingat pernah itu mana? Ia mas toh, mana toh diharap kau ni. Pinggan mas, tak bukan simpan kau ni. Pinggan mas cawan mas simpan atau pernah? Ia sekian dekat. Di rumah atau di majlis harap kau tak boleh. Mas tak boleh. dan omong-omong tongong tepung dengan omong-omong kan ter ni periasan kemudian jika proses penyatuan selular itu ditempa di atas api dengan menghasilkan sesuatu lelehan yang bernilai masa haram membiarkan barang itu di salur. Jika proses penyaduran itu ditempuh di atas api dengan menghasilkan sesuatu yang ini lelehan yang bernilai, mahas, maka haram membiarkan barang itu disadur. Kalau tidak, maka tidak haram. Sekalipun barang itu mengenai pada badan, hal ini masih ada diberikan oleh sebagian orang-orang. Macam-macam? Kita faham? Kalau dilumpuhkan, tak? Hmm. Semua kan okay. tu boleh boleh ambil emas Semua yang mencintai Jadi haram lah untuk dihantungkan Palingnya, di kan? lah untuk dihantungkan Maksudnya, kalau dihantungkan Bagi benda tu, keluar emas kan? Maksudnya, terhasil emas Terpisah emas di benda tu Maksudnya, diharap Tapi takde orang buat ini Mungkin okay, ini bagi Pihak-pihak lah yang Ketika orang buat emas ni itu mesti dia akan hajar secara ijma' ampunkan mas sperak bagi wanita atau kanak-kanak. Ah, dengan halal secara ijma'. Dia tak rasa guna halal secara hadis, halal secara al-ijma'. Mana hadis Tirmizi tu yang melarang si batimah dan melarang bagi menggunakan mas kan. Maka habis tu dengan orang orang ada Hadis itu dilewaskan di awal-awal zaman -awal. Islam, awal zaman. Oleh beraninya masukkan, oleh hadis yang bernasib seperti mas dan lain-lain. Ada singa lama kerana hadis itu lewaskan itu ayat dan ada singa lama ada lagi lain-lain. Tapi halal secara imam menggunakan emas dan perak bagi wanita atau kanak-kanak pada semacam gelang, gelang kaki, sender dan rantai. Menurut pendapat Al-Aswab, halal juga memakai pada pakaian yang disenun. Senun mat. Boleh? Senun sulam, sulam, sulam, Halal juga memakai pada pakaian yang disenun. Boleh guna nun mat sulam, punya mat untuk pakaian. Melisar, rangan-rangan. Halal bagi... Halal memakai mahkota bagi kaum wanita sekalipun tidak biasa dan rantai yang ber tatakan dinar secara pasti begitu juga dengan lenai yang diubangi. Pokok rantai dinar mudah mudah. Empat lenai segala jenis. Alah. Dan pertimbangan zakat yang dikenakan pada rantai dan sebagainya. Alhamdulillahirabbilalamin innalhamdalillah na'buduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu Bismillahirrahmanirrahim. na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu syahadallaha la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh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 Bismillahirrahmanirrahim Jenis-jenis bersuci Bersuci terbagi kepada dua jenis Yang pertama bersuci daripada najis Yang kedua bersuci daripada hadas Apa kisah najis dan hadas? Najis ni hmm. Suci daripada najis Naj Sesti najis pada bahasa Ialah semua benda yang kotor Dan pada syarak Ialah benda yang kotor Yang menghalang daripada sahnya sembahyang yang seperti darah dan air ke uting. Faham kan? Kesi benda betul yang pada syarat ia menghalang daripada sahnya minum bayang. Seperti darah, air ke uting, sebagainya. Najis yang menghalang daripada sahnya minum Benda-benda Najis benda-benda Najis itu terlalu banyak. Kita akan nyatakan tujuh perkara yang paling penting. Yang pertama, arak dan semua cecair yang memabukkan. Dia harap minum dan menyedut pun masjid. tak. Kalau arak jumpa dekat masjid dia tak lewa sembang. yang... tu. Dan semua cecair yang memabukkan, dua arak tu dan mana arak ni buat godang mulah dan gubah Selain daripada tu, Azam Al-Siyah tak pakai tu kan, Azam Al-Siyah boleh alkohol kan. Jadi semua yang yang memampukan, sekarang punya pun berarti hajir. Masalah pakai alkohol masuk dalam perfume tu, itu dimaafkan kalau kandungan alkohol dia tu tidak berlebihan dan hanya bertujuan untuk menjaga kualiti perfume tu kan? lah. Alkohol, alkohol yang dicampurkan dalam perfume-perfume perfume ni, kalau campuran tu untuk menjaga apa tahan lama bukan dengan lain maka okay. dimaafkan boleh makan dan sayang okay. firman Allah Subhanahuwataala innama as-samru wal-mayr okay. wir okay. wal okay. anfa okay. okay. wal okay. anam okay. hadis sunnah arab jadi, ini berperban untuk berhadir dan mengundi nasib dengan panah adalah najis al-Mahidah yang sempurna. Muslim menyebabkan daripada Allah Umar r.a. Rasulullah r.a. Kullu muskirin khamrun, wa kullu khamrin haram. Setiap yang memapukan adalah arak dan semua arak adalah haram yang pertama yang kedua anjein dan babi sabaran berubah dalam qul huwa illahi la ilaha illa huwa lahu fis-samawati wal-ardh ay yarid lahu sabham al-wasim aw la apabila perkah seorang kamu tidak silatnya anjein Kepi, meminum air dalamnya, suci sejukikanlah dengan membasuhnya sebanyak tujuh kali. Basuhan pertama hendaklah dengan tanah, air yang dicampurkan dengan tanah. Hadisya yang muslim. Menurut periwayat Dharukun ini, salah satu daripada air itu ialah dengan air tanah. Maksudnya yang pertama boleh, yang terakhir boleh, dengan enam boleh. Yang ketiga, bangkai. Ya semua haiwan yang mati tanpa disembelih dengan cara yang telah ditetapkan oleh syarak. Kerana Allah Subhanahu taala humiman alaykumul maika. Yang haramkan kepada kamu bangkai. Pengharamannya adalah disebabkan ianya najis. Termasuk juga dalam hukum bangkai semua yang disembelih untuk berhala dan yang disebut dengan nama selain daripada Allah. Subhanahu wa ta'ala Suriman Allah subhanahu wa ta'ala yang bermaksud Dan apa yang disemulik Untuk lain daripada Allah ini tidak dengan nama Allah Kemudian bangkai yang tidak najis Kita dapat tiga jenis bangkai Yang tidak dihukumkan sebagai najis Yang pertama Bangkai ini mayat mahajir Suriman Allah subhanahu wa ta'ala Walapalak karamna bani adam Sebenarnya kami telah memulihkan anak adam dan ini sains. Hakikat kemuliaan yang dikenalkan oleh manusia ialah Ia adalah, adalah sikti sama ada ketika hidup atau mati. Bukhari. Baik. Al-Bukhari hore ikon yang disebut yang pernah Sahih al-Bukhari dan al-Tirmizi bahawa Maksudnya Allah sebenarnya orang, -orang, al kan, orang Islam tidak hadis. Tidak bahan dengar mengatakan orang macam istana dia sama ada semasa hidup atau mati. Sebab 2 kali ketika melakukan komentar dalam komen, dalam kitab sinarlah. Sebab memadikan mayat dan mengeluruhkannya. Yang kedua, yang, yang ketiga, ikan dan belalang. Ikan dan belalang. Aku nak berubah abang salam. Wahidah selaku maithasani wa da'amani. Wa ammal maithasani, falhudu wal jaral. Wa ammal da'amani alkalido orthal. Dialatkan kepada kamu dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Dua jenis bangkai tersebut ialah ikan dan belalang. Dua jenis darah dua jenis darah pun ialah asidi dan demipol. Apa? Di dalam kesalah. Penjelaskan dia ada apa? Oh, begini panel untuk belajar tentang kuasa Ini dia sedikit ringkasan dia adalah. Yang keempat darah yang dan nanah. Dia, semua ini. Ini, dengan, Iman Allah ada minder jalan kesunyik. Kita ni dipenuhi dengan salil. Membundan dekat permintaan diterima di keadaan sekarang ni untuk buat kitab yang lengkap tapi persengganan ada. Banyak kelawan ni. Tak ada leleh, tak leleh, tak leleh. Nisoi dah sore. pun ni. Darah yang mengalir dan nanah. Ima Allah Ta'ala. Agama masfuhan. Aulah mahim zirin. Darah yang mengalir. Bagi babi, berkira adalah najir. Alak yang ayat 145. Hati dan limpa timpah diberjadikan darah yang berhukum, najis beradaakan dua hadis yang lalu. Darah itu najir, hati dan tak hadir. Hati itu kan kumpulan darah-darah darah yang berhukum. Jadi daging. Yang kelima air kencing Malaysia Dagi datang Tahi kedua-duanya Al-Bukhari Muslim merayakan bawa Seorang Mudawi telah kencing dalam jenayi, Rasulullah Sebuah air dan ban min mai Buangkan kat atasnya satu timba yang penuh Airnya Perintah supaya dituangkan air ke atasnya menunjukkan bahawa air kencing adalah najis. Yang keenam, setiap bagian yang bercerai daripada binatang semasa hidup adalah najis. Binatang yang menang anggota dia terpotong, tercabut, terpisah semasa masih hidup. maka anggota tersebut adalah najis termasuklah bulu kucing. Termasuklah bulu kucing. Kemudian najis. Tak boleh buat semayang Semayang ambil kucing Tak teripa kan Tak usah main-main kucing Lepas itu turun pergi semayang Tak boleh Najis Tapi kalau tak sengaja Tak dapat dielakkan misalnya Itu dia maafkan Termasuk juga Bulu-bulu binatang yang dah boleh lagi. Daging kan Jangan gula kan Bulu makan naik kedai Yang kedai tu ...yang perlu keluar juga. Bila kita nak makan, kalau tak boleh dielakkan... ...dimaafkan aku. Fahamlah? Jangan main kucing pula. Tapi masalah nanti lah pun. Masalah syafir, tak boleh. Nanti dia bahas lagi bercerita... ...kita masuk yang lain kan. Kerisor kan? Tak ada dia bermain pelan Sekejap, bahagian yang tercerai daripada binatang untuk hidup terhadap Nabi SAW. Rasulullah SAW, maksud diangin, bahagian masin, bahagian masin, bahagian masin itu. Apa yang dipotong daripada binatang ke tinggi yang untuk hidup adalah bangkai. Jumpa, tengah-tengah jalan jumpa buah-buah kambing ni. Ish, okey lagi ni? Boleh kan? Bapak panggang. Bapak kena dengar pun. Dekat <laughs> rambut dan bulu haiwan yang dimakan dagingnya dikecualikan daripada hukum tersebut. Lalu, rambut atau dan bulu haiwan yang dimakan dagingnya dikecualikan daripada hukum tersebut. Ini bulu ayam, bulu kambing, bulu ibu leh yang boleh makanlah dagingnya. Itu tak tak ada. Tengok kucing jelah, tak ada, dia nak makan. Boleh kan? Tak ada, penting-penting dengan niaga kalau dulu kata penting. Dan ending Dan dari bulu domba, oh ini ayat Quran. Ia ada siti, kemahlarah maksud dan dari bulu domba, bulu unta, bulu kambing adat -adat rumah, nanga dan alat rumah tangga dan hiasan macam benda yang kamu pakai sampai waktu yang tertentu. Annah. Annahlu ayat 80. Yang ketujuh, susu haiwan yang tidak dimakan dagingnya seperti kedai dan umpamanya najis. Ini kerana hukum susu adalah sama dengan hukumnya daging dan dagingnya adalah najis. Susu limau, susu, apa lagi. Jadi yang mana haiwan yang tidak tak boleh makan dagingnya, ini susu dia pun najis. Itu jenis minyak hajian Kemudian Takkan tu nak Macam susu Saya kadang dengar susu harimau Buat ubat Susu haram. harimau buat ubat Itu pembahasan kalau Sekiranya yang betul-betul menjarak Dan kita ada alternatif lain yang halal Maka dimaafkan Kita tak menej Tapi dimaafkan Sekiranya tidak ada alternatif lain yang untuk menggantikan benda itu sebagai ubat. Pernah kisah yang lebih suaminah baik ketinggian benda kan. Jadi, Mazhar Syafi boleh pakai benda yang najis untuk dijadikan ubat sekiranya dah memang tidak ada alternatif lain lah untuk menggantikan ubat tersebut. Maka dia boleh dipakai tapi bukan untuk benda suci. Dimaafkan itu dia. Kita tanah najis. Tapi dia dimaafkan boleh pakai Limau lah, apa yang lainnya? Baulah Sekejap pun? Kan okay. orang dulu kan Orang limau Masuk-masuk Nampak, masa sulit pun di mana Dengar-dengar je lah Mangkap pula Limau, orang mangkap Pangkap limau pula Okey, kembanggian <coughs> Kemudian bagi najis eh? najis aini dan najis hukmi <tuh> najis aini ialah semua najis yang mempunyai jirin bentuk yang dapat dilihat atau yang mempunyai sifat yang zahir seperti warna atau bau seperti dahili air kencing atau darah yang ada eh? yang dia nampak Kita panggil najis hari ini. Yang kedua najis hukumi. Ialah semua najis yang telah kering. Dan kesan-kesannya telah hilang. Dengan kata lain, kesan warna atau bau najis tersebut tidak ada lagi. Contohnya, baju yang berkena air keting kemudiannya kering. Dan tidak terakhir lagi kesannya. Dia punya figure dia, dia punya apa? Tidak, dia tu dah masa nampak lah Tapi masih lagi najis Maknanya itu dihukumi Najis yang uh, apa ni? Secara hukumi Dihukumi najis lah walaupun dah tak nampak lah Najis tu lagi dia dihukumi Masih lagi najis lagi katipatu Itu jenis najis yang nampak Tak nampak Kemudian <coughs> Kemudian kembangkan najis yang dibihirulah mukallazah, mutawassitah dan mukhaffafah ini adalah syaratnya untuk amal ini nenda. keadaan kedua yang pertama najis mughallazah kita najis berat najis anjing dan babi dalil menunjukkan bahawa najis anjing dan babi adalah najis berat kerana ialah kerana tidak memadai, membasuhnya sebanyak satu kali dengan air seperti mana nanjis yang lain. Bahkan, mestilah dibasuh dengan tujuh kali. Salah satu basuhannya ialah dengan air tanah. Sebagaimana dalam hadis yang lalu, iaitu hadis berkenaan dengan manjir anjing menjilat bekas air. Babi dikhiaskan kepada anjing. Dari segi nanjisnya, kerana babi lebih buruk terkadangnya daripada anjing. Apa caranya babi ini nanjis melawada? -lah? Itu Contohnya dicucukan, ada-ada yang mengatakan babi itu Yang sepanjang babi dikiaskan, kan kita yang masih merasa jimat berhukum. Quran hadis jimat, yang tadi tu jimat yang saya baca tentang kahalan perempuan memakai masut, hasilnya berapa jimat? Yang ni bila, maknanya kenapa babi jukumis? Macam yang anda merasa kepada beranjing. Ini masak siapa ini, kita pakai kias sebagai sebuah itu Kita tak nak ikut, ni masak lah. Tadi-tadi mana, ada tadi yang soleh menjaga kembali bahan lah. Nampak ada ni masak kembali. Eko masak siapa, tak nak, tak nak, tak Dengan lain orang. Bisa apa, orang panggil mana, oh ini bangkit rukun-rukun, panggil urafi, panggil imam, apa diberi-bapak, kita Kebahan Kita orang yang cahaya boleh lah, aku nak tipu oh, Suatu hari dia berpengalaman yang orang ini, ah, panggil yang orang ini, supaya apa-apa Terangkan Kalau orang yang dah buat kesimpulan hukum, hukum kira, itu berikut je lah Tak ceritakan yang orang ini, tak ceritakan yang orang ini, tak ceritakan yang ini Tak kenal orang orang kan? Ataupun dia rasa dia lebih terang daripada orang orang jadi lebih dikiaskan buat orang ding. Yang banyak hukum dia? kias. Apa daripada, lah, apa daripada ni, bagi orang kias. Dalam awak nampak ni, orang Maki terkias, orang bukan Tak ada daripada, tak ada nasb daripada ni. Tak banyak. Yang kedua nasb, mukafafah, nasb ringan. Ialah air kencing kanak-kanak lelaki yang belum berumur 2 tahun dan tidak makan kecuali susu manusia sahaja. Bayi lelaki, eh? perempuan tak ada, hanya bayi lelaki sahaja. Yang berumur kurang daripada 2 tahun dan tidak makan selain susu ibu dia. Kalau misalnya ini kisah untuk rumah, macam mana? tu tak ada yang nak makan lah kan nak minyak jenis-jenis sikit je makan faham kan? kita kenal dia bagi susu ibu dia bagi menstru dia bagi susu ha? menstrual ni lah kuat, tapi susu ibu sahaja anak bayi lelaki saja, umur kurang lima tahun tu dia punya air kenceng ke nandis muhafafafah kalau anak perempuan, termasuk lima tahun setak apa ni yang ah, tau setak ni tu je dan ini menunjukkan bahawa ejencing tersebut adalah najis ringan ialah ia memadai untuk membersihkannya dengan hanya merenjiskan air kasturi. Rendis air tersebut dalam mengherati semua tempat najis walaupun tanpa mengalirkannya. Jadi kalau kita dukung anak lelaki-laki ya, yang mulai 2 tahun belum belum makan apa-apa kecuali susu ibu dia cuba, dia cuma terkena dekat jubahnya baju jadi kita boleh menghilangkannya hanya dengan orang air saja, Tak perlu nak basuh. Kita dalam mazhab jadi. Tapi nak basuh lagi, baguslah. Tapi kalaunya tak sempat lah kan. Lang-raba nak minum Ambil air, mungkin nijis. So, tapi rasa lah nijisnya merasai seluruh tempat yang terkena. Al-Qaqari, Muslim. Serta lainnya, mereka akan daripada Umur um um Qis. Um Qis. Biddi mesti. berarti radia ba'u anha annaha atat ibnin dahab thamirin lam yakul fama idza rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawala 'ala tuhhihi hadama bain sanabu walladhi yatsiluhu wa insilame wajad munawira salaman dengan munawana lelaki kecil yang tidak makan apa-apa makanan lalu anak perut kencing di atas baju baginda sembah telah Baginda menyuruh supaya didatangkan air terus merenciskannya tanpa membasuhnya. Ini dah ada kekuatan. Jadi sadis. Yang ketiga, najis mentawarita pertengahan. Iaitu najis selain anjing dan babi serta air kencing kanak-kanak lagi yang tidak makan ketujuan itu ribu. Ini selain daripada dua ke dah? Selain daripada Mufalazah dan mentawarita? Najis. Nah, selain itu ni. Selain mualaza dengan apa ni Muhammadovah maka najis itu adalah mutawasita. Contoh, air jenis manusia, tahi hewan dan darah dinamakan najis pertengahan kerana ia tidak suci dengan hanya direnciskan air khasinya dan tidak wajib dibasuh berulang-ulang kali sehingga najis tersebut boleh dihilangkan hanya dengan sekali berdoa. Anda perlu basuh tujuan ini mula. Al-Bukhari merayakan daripada Anad Rasulullah SAW berkata Isa taqwa al-raza niha jazihi atai kuhu bima'in fayahu silubi Apabila Nabi SAW keluar dari kawasan Napa untuk menerikan hajan dan membuang air, akan aku datangkan kepadanya air dan lupa kita dengannya Al-Bukhari Muzim merayakan daripada Anad Rasulullah SAW berkata Aku adalah orang seorang yang selalu keluar air mazri dan aku merasa malu untuk bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku menyeru kehendak dan al-azwaq, menanyakannya. Lalu ia bertanya, bagaimana Rasulullah menjawab? Padanya dikenakan untuk, padanya nak, nah, nak dia nak, nak basuh loh, atau untuk membaca? Dia hendaklah membantu kemaluannya dan berlutut. Benar. Ini nah, menurut riwayat Muslim. Dia hendaklah membantu kemaluannya dan beruruh Air majlis ialah kecair berwarna kuning, kejernihan biasanya ia keluar ketika syahwat telah menuncak, lelaki dan perempuan Al-Bukhari mengiraikan daripada Abdullah bin Mas'ud, raja al Allah maksudnya Nabi SAW pergi ke tanah yang rendah untuk air kemudian baginda temera aku memberinya tiga biji batu aku mendapati dua biji lalu sahaja dan aku mencari yang ketiga tetapi tidak mendapatnya lalu aku mengambil tahi binatang yang kering yang telah keras dan aku bawa kepada baginda baginda telah mengambil dua batu sebesar dan mencampakkan tahi binatang itu seraya berkata ini adalah najis Adil sekali di atas menyukan bahawa semua perkara yang disebutkan antara majlis dan begitulah juga pertemuan lain yang tidak disebutkan ia dikiaskan kepada perkara-perkara tersebut. Ah, zakat tu. Cepat. Dalaman itu masukkan darah yang mandi. Darah yang sudah pun berusaha daripada badan kita dan keluar daripada kalau dah masih di dalam badan lagi, dia, dia tak boleh dia kering, nah, nanti ada yang depan ni kemudian nanti yang dimaafkan bersurat nanti yang dimaafkan, berserat-berserat dia ada penangan-penangan darah yang sikit, keluar-gerawat ini makan. Ah, Rio mati dia. Hai Rio Rahman dia tinggal baik juga. Tak ada bahasa Inggeris? Ha? ada. Sekejap ya. ya, kita buka pertemuan eh. uh, Lagi? Okay. Dan, kalau macam Renjis kan air penceng Kanak-kanak tu kan hmm. Kalau renjis tu Dia terdekat kain Kadang dia Tak mengalir jatuh Tapi dia macam Kembang ha, tak, tak perlu mengalir Dia perlu, mengali juga. Tak perlu tak mengalir juga Dia just ha, Kembang macam tu Dia tak perlu mengalir Kalau yang mengalir tu Syarat Masuk Air kontinus dia tak ada pun Air kontinus dia akan bercampur dengan air uh, Dia jadi suci uh. dia Suci Sebab so, Dia Bukan nagis yang ringan Saya ah. janji kalau nagis yang menganjaya ke lauk air Sebab so, mungkin dia tak Tak, tak berbau ke lauk Itulah penting rasa. Tak perlu mengalir pun, tak ada dan kena menumpat kerja-kerja dengan diri. Tujuh ha. ha. tak letal. Tapi jangan tidak boleh dibuatlah semuanya. Benda najis ni kalau kita tak perlu itu. Benda najis kita pegang, tak perlu itu. Tapi kena masuklah. Kita tak ada najis, terpegang majjiz. Kita nak buang, nak pun nak buang, nak pun kira-kira sekejap, jadi kita terpegang. Jadi, masuk sangat, masuk. Tapi, uduh tak patah. Uduh, batal tak tahu, maknanya kita dah buat-buat yang membuat dengan uduh dan lain dia keluar najis kepada kita dan lain-lain. Kalau memegang najis tak patah uduh. Dengan sudah terbudang tadi je. Jadi baselah secara-secara sahaja. Baik. Baik. Baik. Tanah. Tanah. Tanah. tanah ha. Okey, maksud dia maksud dia ya. teks, kan? Dengarkan dia. Semua orang punya tahap, masyarakat muhim yang punya Masyarakat pun tak berpengaruh, tiga ni ya, <tuh> Tiga sini. Ini kan apa jenis Lagi kuat Cuma masalah nanti tidak ada masyarakat muhim yang di komponen Al-Aujar, Asah, Tawun, Suruh Tak apa Ustaz tak ada nanti sepakar tu Bapa kita baca, tidak pernah tahu jenis cerita lainnya. Mintaan sedikit. Sebab jenis-jenis anjir. Orang pelajar PKH puluh tahun baru buka. Kemajian awak baru buka-buka. 6-7 daun, dah buka, ambil tahu Tanya dan dia jawab Bukan tabun Takamu ini, satu masalah dia, menyebab dia menyebabkan Tengah-tengah buka Tengah-tengah masalah dia, tak, dia, dia, dia Dia tak sistemati, buat solat jadi pergi dalam solat tu, apa dengan mencarat Cara dia, kena suci. Suci tu boleh. Suci maknanya, uh, dia suci dengan okay, Najib. Lepas tu nak hilangkan Najib. Dia, dia besar, solat, jadi besar, besar, besar, besar. Kalau aku tak kenal, aku tak tahu untuk Najib, solat, apa-apa. Ini nak masuk-masuk kita ni. Mana buat najib, saya akan berbicara seperti ini. Saya akan berbicara dengan Ia menyebabkan dimaksudkan apa syarat salat kedua dalam tuntunan iaitu suci badan yang termasuk badan adalah dalam mulut hidung dua mata termasuk badan suci pakaian dan segala yang dibawanya meskipun tidak ikut bergerak jika ia bergerak suci tempat yang mengizinkan salat dan dari semua najis yang tidak yang diampuni keadaannya. Kerana itu salat yang orang yang tidak suci dari najis, sudah tidak sah. Sekalipun dia lupa, tidak mengerti, tidak mengetahui ke najis atau lupa, tidak mengetahui ke kalau berada, bahasa dia pun, keberadaan najis pun mematalkan salat. Kalau dia lupa pun, tak sah sebenarnya. Maksudnya, berkata-kata, tak boleh. Salat batal, tapi kita tak itu terkena masuk setelah balik asalat. Dan segalanya maklumat Allah dan setiap bagaimu dan berdasarkan hadis yang diberi membukul tidak mengapalah jika badan orang yang salat berkejaran dengan najis tetapi hukumnya adalah makruh bagaimana menghadap najis atau barang yang terkena najis tanpa ada najis, jadi sembahyang dekat, kandang Benda ke apa tu Puan depan tu ada Umat pilot dalam bilik Dalam bilik dia ada pilot sebenarnya Yang pengenang dia punya Mekiblat tu Tak ada pilot Tak pun Demikian juga hukumnya jika Najis atau barang yang terkena Najis Terletak di atas atap Yang tidak jauh dari tempat dia akan rasa semua orang ambil bumbu batinya Tak pun Selama penilaian umum tidak mengatakan haju sejajar Tepat Tepat tak boleh Tepat tak boleh Tak tahu kan eh? agak-agak semua ni, Jadi kita sembahyang bawah itu boleh lah. Jadi, Kita betul betul tempat itu benar-benar Kita semua sembahyang bawah tu je ha, Boleh lah Hei, Tempat yang haju sikit lah Takut-takut orang-orang takut, ni Tegaman dulu kan Jadi hujan, Basah Ritik Itu boleh lakut Kita nak masukkan tak teruk Mungkin tak jelas, saya makan Macam surau-surau-surau-surau Kocok, surau-surau Kena ada najis satu Bija air titik, kita tak tahu Air itu macam jelas, dah kena najis tu Kena bija tu Sama kentu Beka, kita tak beka Di luar solat Tidaklah wajib menyesuaikan Bija najis Hari ini selama tidak sengaja Hari ini selama tidak sengaja menemuri najis pada badan terpakaian Kerana dia Kerana itu sengaja menemurkan Lahara Tidak sengaja menemurkan lahara Tidak sengaja menemurkan lahara Frans itu Dia yang sengaja Najis bahagian Haram pun Sengaja syarat segala orang yang menghalangi Kesahan salah yang dikerjakan dalam keadaan Tidak sengaja Seperti Air cintai Kemudian sekalipun keluar daripada burung, ikan belalang dan binatang yang berdarah tidak mengalir walaupun dari binatang yang dagingnya halal dimakan menurut pendapat yang kuat. Apa jadilah? Najis yang keluar daripada binatang walaupun binatang tu darah tak mengalir, binatang yang kita boleh makan ayam misalnya pun najis, semua najis. Imam al-As Tahrir dari Imam al -Rajani. Dari kalangan ulama Syafiyam Bagaimana pendapat Imam Malik dan Ahmad Berkata Tahrir dan air kencing daripada binatang Yang Allah dimakan hukumnya adalah suci Ada naja dua ulama Syafi'i ni Imam Al-Rajani yang setelah hari Dengan juga pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad Kata Najis yang keluar daripada binatang yang Allah dimakan Hukumnya adalah suci Dibakan dekat ayam Macam pilih semua tu kan Kalau Tergoreng Tergoreng sekali dengan Dia punya Dan gulik Baik Yang mudah-mudahan Perut Perut Perut Bukan Andai kata ada binatang berak atau memuntahkan biji-bijian Maka jika biji tersebut keras dalam arti kalau ditanam semula boleh subuh Adalah digungi sebagai barang yang terkena najis Kalau tidak keras digungi najis ah. Andai kata ada binatang dia berak ataupun dia memuntahkan biji-bijian Maka biji, jika biji tersebut masih keras Dan dalam erti kalau kita tanam dia, dia boleh tubuh Maksudnya, ialah dia makan apa? Ayah makan, apa benda? Ambil yang benih-benih yang boleh semai kan, dia makan Maksudnya, muntah Maksudnya, muntah sekali, kena fikir ya? Hmm? Yang kan? Kopi yang kuzang Ada, kan? Eh? Benda Ya. Kalau kita ni Dalam arti, kalau ditanam semula masih boleh tumbuh adalah di hukum seperti barang yang terkena najis. Maksudnya dia bukan aja tapi dia benda yang terkena najis. Tapi kalau kalau tidak keras dikunajis ah kalau betul dia masih dah hancur. Maksudnya hancur tidak jadi najis itu adalah najis. Maksudnya, barang benda tu tadi boleh diambil, dibasuk Dibuat apa yang betul Masukkan poket, dimayang atau tak apa Itu yang kalau keras Maksudnya, sebelum itu, barang yang terkena rajis, bukan najis Maknanya boleh ambil, basuh, masukkan poket, dimayang Betul tu lah, orang tak dapat tentuan Tapi maknanya, dihukumi Hanya dengan saya, barang yang terkena rajis Selang setia, eh? maknanya boleh diambil, dibasuh Masuk dalam poket, mayang tak pun, tak Berarti dia tak bawah najis Tapi kalau benda dah, dah lembut, benda yang dimuntahkan, semua yang diberakkan tu lembut Maknanya, najis dah tak boleh nampak masuk dalam poket, jadi mayang Tak sah, mayang Dalam pada masa itu, para pokahak tidak mendidaskan hukum, saya saya bijak Macam mana pulang keluar benda itu ni? Kan? Kenapa pulang keluar cek hingga benda itu? Jadi pokahak pun tak bahas, dan, saya tanya singkin singkin kalau singkin binatang tu dia bergerak ke singkin ini jenis hukum dia barang yang terkena najis Ambil, ambek basuhlah tak nak buanglah nang sini jimatlah nanti dia ini dia ya jenis terlebih sebagai benda yang terkena najis sebenarnya boleh dia ambek dipasuh dis kia diker pakai wala saya juga special ni Guru kami telah menjelaskan yang jelas jika pada sebenarnya bilia itu terdapat perubahan dengan keadaan sebelum ditelan Meskipun sedikit maka hukumnya adalah najis Kalau tidak hukumnya adalah barang yang majis. Kalau benda dia berubah, paham? Kan? Benda itu berubah. Dan maknanya ada bila dia telan, dan makan, kan macam satu proses dan buruk. Batik atau dibayak, itu keras? jadi guntakan atau asal di gerak itu keluar betul-betul tak ada Tapi kalau yang kedua tu disamakan dimuntahkan atau diperak kerana dia ubah bentuk asal dia. Pada PD di bumi najis bukan benda yang najis itu dapat mendapat penuh. Ajar. Baik. Okey. Ingat, artikel tu untuk untuk detail. Dia nak menunjukkan bahawa yang buka hak untuk bahar sampai tahap itu. Tadi dia kata kalau benda keras itu telah keluar, kira orang ini keras, bukan najis lah. Semua hukum ini tetap kena ajis, boleh dibatuh. Tapi Najjar kata lagi, kalau keras tapi berubah dalam bentuk itu. Maksudnya ada dia ketahang apa-apa benda itu, dia boleh berubah. Hmm. Berubah ha? juga. <laughs> dia akan berubah lah, buah maksudnya pendapat ulama ni kalau dalam mazhab mazhikar asli furu' pendapat dia menentang hakis ke ada mungkin sebagian tu ni mana kurang jelas. Dalam kitab al-majmu' daripada pendasar Imam Syafi'i an-Nasa dikatakan bahawa air kencing air kencing, sapi penggiling yang mengenai bijian yang digiling adalah diampuni adanya sebab darurat dua dalam kamera. Bila sampai yang dia cakap, "Ya, gigit, lepak tik tinggal." Ya, gigit tanggir dah, dia memang lepas, dia memang mesti jaga lagi datang. Sampai sampai tu tu ni dia tepat kan. Ah. Dah pertama dulu ni dia kan. Lama sekarang apa organisation tu. Jadi dia kata ...diambuni lah. maknanya bukan Tanajid, tapi diambuni. Dari penyelesaian Imam Al-Jua ini, akan begitu... ...pengingkaran untuk membahas dan menciptakan barang tersebut. Maknanya Imam Al-Jua ini, tak sejual. Menurut pembahasan Imam Al-Fazari bahawa... ...air kenting tikus jika masuk ke dalam cahaya... Jika air kencing tikus masuk ke dalam percaya dan hari itu sudah menjadi bencana yang umum. Adalah dia mengguni adanya. Orang buka kilang makanan. Kilangnya penuh dengan tikus. Tikus itu bintinglah makanan dia kan. Kalau tak ada nak buat apa lah. panggil lah rentokil lah. Apa segala-galanya company yang kan? Tak payah nanggap. Maka di company... Agar situ lebar kan? Faham? Bagaimana jenis? Hilang tanggungan ni? Hari ini ada masalah ni Ikut ni sebut. Dia dalam dalam bahan-bahan produk ni kan? Jadi dia ampuni aja mana dia suka najis tapi dia maafkan sebab daruhan Mengenai apa yang kita lihat pada nombaran-nombaran daun Seperti buih ada lah najis Tak isi pula tu kot eh. Orang oh, sikit kemping ni kan, eh? pergi ke camping masuk ke hutan kan? mesti ada di dalam dalam daun tu macam buih-buih so Allah, macam tu adalah hajir sebab pasal itu sempur keluar dari pura-pulat jadi so, bagaimana yang, yang telah kita praktika sendiri orang yang botanis dan jenis ke masuk ke pelaman ke suka pergi ke camping dalam hutan jadi kalau ada dia nampak dalam, kat daun tu ada benda yang buih-buih tu so, maknanya itu dah saik ulat dan dia dalam hukum hajir Tidak ada apa-apa daun kan? Dari kini aku terpegang daun, dia sangat masuk Ambar bukanlah termasuk Air kristian berbeza dengan pendapat yang mengkategorikannya Tapi ia adalah tumbuh pada tumbuhan di daun Apa ambar? Tak wujud sama sekarang ni Ambar Ambar apa tu, ambar kan yang dalam bas ini. Tu. Eh ke siapa mati? Badri kan. Jimmy tu yang mati. Mani dan Ahmad Syafiq tidak mati. Azhar air mani tidak mati. Azhar lain pun mati. dia tidak mudah. Ya. Kalau hmm. tak dia lesu perlu basuh. Ya. Tapi gas ni terbasuklah kan. Ini mungkin darurat ada air. ataupun agak lambat. Jadi tak perlu basuh. Sebab, cuma nanti si koki diri kita nanti betul ke hanya mani saja yang dekat kayu tu tak boleh kongen dengan mani ataupun yang kalau mandi tu keluar, tu keluarkan Cikgu lah, berimpi Makanya mandi, saya katakan Cuma nanti kalau Bersambung minisri, tu boleh campur nanti Kita akan mati, ya? Minisri? Jadi malahan nanti, dalam bahagian dia cukup oh, Tak kuat, ya, dengan masyarakat ni dia kata kebaikan mandi tu kalau kecil, saya tak nak makan ni. <SILENCIO> Kita jauh, baca-baca Dia kata, tu najis, najis. najis kan najis? Lepas tu, tak najis kan? Dia kata, saya tak nak makan ni. Makanlah Tak punya semua benda yang tak najis semua orang nak makan. <SILENCIO> ha, okay. Ia adalah barang saya yang ber berada-ada atau tunai, jenis ni keluar Sebab tu nafsu seks Tidak begitu kuat Yang keempat, wadi Dia ada jenis air Tiga jenis air yang keluar daripada Kemaluan manusia kan? Mani, maji, wadi Mani dalam badan syafi'i Tidak najis Dan keluar ketiga Seks yang telah Menjahkan Kalau maji, menisyahwat Keinginan dia tak menjahkan kan? Wasi ini tertulis dengan dal tertulis, iaitu air putih kotor dan pekat yang biasa keluar setelah buang air bongkis atau ketika membawa sesuatu berat. Di tengah kan, di kencing, depan depan kencing itu, nanti pain, nanti ada apa kencing? Berbalik kencing ada mainan dia macam macam bersemut, lalu kita lalu lalu lalu lalu pekat, lalu lalu lalu itu kuning-kuningan Setelah buang air kecil Nak? Tak pernah? Mana yang kau okay? semuanya okey kan? Tak dah, saya kan? Kita tahu lah air wajib tu kan? Oh, tak tahu kan? Tak oh, tahu kan? Tiga jenis-jenis air kecil, sederhana semua tahu Air mani pun semua tahu kot Air mazi, air mani yang empat air Sorry, empat air kecil, air mani, air mazi, air Wadi. Yang keluar daripada semua luar. Mereka lah. Air Indonesia ni mahu tahu. Mani, insyaAllah semua tahu. So. Air Mazi dengan air wajib. Mani keluar, kita ingin biasa satu-satu. Mereka lah. Mazi keluar ketika ada keinginan syahawat. Dan Mazi di dunia. Di dunia. Dan dia melekit juga lah. Pertama Melekit. Kemudian itu, yang belum masalah. Kemudian air wadi, wadi ni sedikit keluar, sedikit putus, sedikit keluar, sedikit ni pekat juga. Tapi dia keluar lepas pasti, pasti ni kok. Tapi dia mungkin sedikit macam mana macam macam ni je. Tergantung dengan banyak keluar di mana-mana. Sedikit banyak terus di bawah tu wadi dia Di sini ada empat ni air keluar berapa? So, cuman, eh? Jadi kesimpulannya itulah Tiga jenis ni Najis kena basuh Kecuali mani Mani tu biasa kita basuh lah kan Cuma nanti yang saya tu lah yang Mani melekat pada kain misalnya kan Itu dah kering itu dah lurat ke ada air tu tu Tak ada kain lain nak bayang Boleh pakai kain yang terkena Air mani tu untuk buat semayang Usah semayang Sebab so, so, kita ni nak pergi kita je itu dia lah pula nama kafe yang nama yang lagi ramai suka lagi baru. Tak tahu, kita nak hujung-hujung guna motor ni orang buat kafe selai ni. Ya, kita kira sahabat kita tengok kan kafe selai ya. Ada pula kafe kafe selai Coffee So Mystery. Ini bukan efek tak dia untuk semua orang bukan untuk kita je untuk orang ni. Jadi ada tempat orang pun ada kafe selai je terkenal air mani. Dia tak ada air pula nak basuh. Misalnya, kain itu, air yang cukup untuk mandi saja. Jadi, kita boleh pakai kain itu untuk semayang. Sebab air mandi tak, lah. tak ada. Ini pastikan betul-betul mandi. Tak ada jamburkan air mandi. Mandi ke, penting apa. Okey. Kemudian dalam, Sekalipun hanya percikan yang masih tertinggal pada semacam tulang. Hanya saja darah menecur hukumnya, Maaf, wan, maafkan, puan ibu, dimaafkan. Darah tetap najis. Darah ni hukumnya, tetap najis. Rasul dia kata sikit, sikit lah. Memang betul-betul menang sikit je, itu so, dimaafkan. Dia tak jadi istri. Jadi, maafkan. Para petohak mengejurikan hati lempur. Mistik, sekalipun yang terjadi dari kijang yang mati, segumpal darah di bed bayi, segumpal daging di bed bayi, air susu yang keluar bersama darah dan darah tenur yang mati sehingga belum busuk, itu semua diketahui Hati, limpel, limpa apa jenar, lah. mistik. Yang dia ambil daripada kejahat, ya, suri kejahat kan. Sekarang hmm. nyawa ke sedikit jam, Yang dia hmm. hmm. ambil. Hmm. Itu tak najis. Sekumpar darah, dibik baik. Dibik atau dibik? Saya hadirkan kepada orang Islam. Saya <tuh> hadirkan <tuh> kepada orang Islam. Saya hadirkan kepada orang Islam. Saya hadirkan kepada orang Apa Bayi yang Segumpal daging bibit, eh? oh. Se da bibit bayi Puri ya? Puri ya? Minta saja Segumpal darah bibit bayi Segumpal daging bibit bayi Boleh pun Kut ni mungkin tak apa lagi. Lama air susu yang tiwar bersama es darah dan ni apa susu susunya dah seribu. Itu adalah siap. Maafkan bayi itu gelar dijemput. Kemudian darah. Telur yang mati segar. Kan sedikit salah randun. Saya nak jadi, kan? Itu dimaafkan. Belum busa, kan? Belum busa, kan? Busa, kan? Kerana ia merupakan darah yang telah mengalami perubahan. Juga nanah darah. Jadi, e, macam cairan yang cair. Yang tidak tercampur darah. Macam air putih, kan? Kita luka-luka, kan? Hmm. Luka tu nanti ada yang merah Ada yang macam Gendir-gendir semua anak Jangan tinggal anak Yang mana-mana pening Penajah semua Air luka Air pisol Air Koreng Koreng <tik> <tik> <tik> Jika telah berubah Kalau tidak berubah maka air suci Seperti semula Air luka, luka dengan mulai, kan berair kan Nanti kita kita tidak Kata oh, yang tidak bintang Kata yang bercampur dengan darah Air yang dah bercampur dengan darah tu Dikat luka tu Dia Tapi kalau dia tak bercampur dengan dengan darah Maka Kalau sedangnya dia tidak berubah Maka hukum dia tidak najis Air bisul Bisul ni air muka air bisul air koreng Jika telah berubah adil kalau tidak berubah maka air tersebut suci seperti semula. Pandai tak? Berubah dahlah bau dah. Okey, kan? jadi benda lain. Malam. Yang ke rapan, muntahan dari perut. Sekalipun tidak berubah dari keadaan aslinya, Dia berat asalnya. makan, masuk perut, muntah keluar, najis. Walaupun keluar itu, biji yang perlu makan. Telan, kan? Telan, sedang sedikit, tulian. Sebab muntah, muntah keluar, najis. David ya, kita datanglah ke dunia ni. Rubikilo ada di sini kan? Tentang Tetaplah durian, dunia ni. Kau baleh, boleh jadi majlis. Tapi nampak sekali pun tidak berubah tadi keadaan asal ni. Apa pun yang satu benda yang Nasi, buat. Ha? Seronoklah. nasi tu ya? balik. Ha, nasi eh. Ah, kena si kita nasi boleh kan. Jenis, lah, Nak terima makan aihlah. Ya. <laughs> ha. Ya, sekali ini muntahan daripada perut kalau muntah dua ini walaupun tak berubah jadi sakan asid. Muntahan adalah makanan yang keluar kembali setelah sampai ke dalam perut, jadipun berupa air, air betul. Mengenai makanan yang keluar dari mengenai makanan yang keluar lagi sebelum sampai dalam perut. Baik diyakinkan atau dimungkinkan, maka bukan termasuk najis, bukan juga benda yang terkena Najis. Lain halnya dengan pendapat Imah al Tapi kalau belum sampai perut, katanya kan. Baru sampai setengah sini, tiba-tiba terkeluar balik. Nah, itu tak najis. Dia dah masuk dalam perut tu, lepas tu muntah balik, itu najis. Walaupun tak berubah. Tapi kalau dah sampai hukum ni, baru sampai tengah, tak sampai buruk si. Keluar balik, tak najis. Mana boleh-boleh, balik. Tak ada ke atalan dan ya kan? Faham, kan? guru kami menghajar fatwa kesemuanya bayi yang sakit sering muntah ha, ini untuk yang ada darah ni kesemuanya bayi yang sakit sering muntah lalu muntah muntahnya yang mengenai puting susu ibu yang masuk ke dalam mulutnya adalah dimahakan lain halnya dengan muntah yang mengenai pada waktu mencium atau memegang bulunya. Mana? Hmm? Iklan? Ini dimaafkan lah. Tidak ada anak, tak tahu. Tidak tahu? Siapa yang lebih? Kena. Yang belum tu, yang belum? Yang belum? Ramai <coughs> ni yang belum ke, yang belum main tak? Main. Yang dah lah kot Yang banyak-banyak yang ada, tak? Yang sikit yang ada, tak? tak kan? Ya, <coughs> tak? dah, anda, tak? Banyak yang belum kan eh? Ingat <coughs> ni? itu ada adana ni <coughs> Kena ada isteri banyak sebenarnya bayi yang sakit sering muntah. Muntah ni yang mengenal puting. Susu ibu yang masuk ke dalam mulutnya adalah dimaafkan. Lain halnya dengan muntah yang mengenai pada waktu mencium atau memegang mulutnya. ni. <tuh> oh kemudian bingung. Itu nak cakap tu? Itu waktu tak cakap. Kalau dia muntah tu dekat penting di seribu dia, dia makan. Tapi kalau dia muntah, setelah daripada tu, <coughs> Yang ke-9, empedu air sesuai natang. Yang tidak ada, ada dimakan makan. manusia dan, dan makanan punyahan kedua 2 kali ni dari misalnya unta adalah najis. <coughs> empedu? Empedu? Adi, empedu lain. Empedu? Pedang, pedang. Om pedu, om Jadi om ini adalah om Dan ini pedu, ini pune, pedu. Oh, memang tak apa Tak kan? Tak apa kan? Pedu pagi, pagi, pagi nih. Hijau, hijau. Dia apa dia dari kat sana? Mungkin semua binatang tu. Kita ni, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita kita kena datang dekat jauh betul takdelah jangan buat pasal di atas kunci tinggi atas kunci punya personality buat dia macam sekali memang selamat ah kasih ah atulah apa kalau apa ya. dia hati ayat susu binatang yang tidak halal dimakan Selain maksusia dan makanan kunyahan kali keduanya Kan buntah kan? Nombor dia Dia guna kunyak-kunyak simpan kan? Hmm. tu dia punya balik kan? Tapi itu tak ada Mengenai air sperma, Air eh, manilah kukum yang adalah suci Lain-lain dengan pendapat imam malik. Sebut bagaimana nak tanah sebut. Cuba. <laughs> <Sebab>, eh, <lahir. laughs> dia salah Ali Muhammad Madah Hanafi. Tiga-tiga masalah kita rangkai. Imam Husain Guru, Manchester murid Imam Ahmad Morris ini rangkai sekolah hadis ni, alim hadis. Imam Hanafi ni dia ahlul ahli raqi. Hadis nepat tak dikias. Dan, yang tiga ni saya tak ngamal dengan ni <laughs> Pasal apa yang dia berkata? Semua muhasisin, buka hak Semua geram dengan macam Hanafi Ada yang Hanafi ni? Ada Bukan apa, dia Al-Quran yang pertama Adalah dengan macam Hanafi Ma'abir Yusuf Untuk Kerajaan Umayah Ustaz Abasyah Waktu Imam Ahmad kena penjara 13 tahun disebabkan masalah peran masyarakat tu kan. Jadi, bila Khalifah, menjaga, Khalifah penjara kan, bertukar 3 ribas maka Imam Ahmad kena penjara tu. Jadi, sekali berdoa Hanafi tak tak langsung tolong pun Imam Ahmad nak bebaskan Imam Ahmad daripada penjara. Jadi, Imam Ahmad ni merupakan Amirul Muqmi ni. Tidak habis dah lama tu. Dia pun guru Imam dia. Imam, Imam Ahmad ni, Imam Mahajisin semua Tungguhlah bawah dia Sebab dia hampar wujud hati tu, Imam Ahmad Jadi disebabkan Khadir Khadir Qudor dari mana dia boleh explain dekat Khalifah Bebaskan Imam Ahmad, buat hati lah kata kan Sebab dia hati, hati ni dia boleh buat pusat Khalifah akan dengar hati, hati Tapi selama 17 tahun, tinggal Khalifah bertukar Tak ada apa pun, setara tak ada satu pun kan, Ahmad sebab pula jura punya muhajisi yang buka mazharin dengan mazharanasi ni Sampai nak sebut nama imam ha, mazharanasi dalam kitab yang mana Tak ingin sebut Imam Ternimisi dalam kita Ternimisi kalau baca dia kata Wakawalah Ba'adul Al-Zufa Dia kata wakawalah Al-Hanasi ke, wakawalah Abu Hanifah ke, wakawalah Abu Yusul Takkan kata Imam Bukhari dalam dalam sayur ini kata Wakawalah Ba'adul al Berkata sebagai manusia Maksudnya dia nak lukis yang mendapat daripada masa anak-anak Tia. Dia tak kata, Wakawalah Abu Hanifah, Wakawalah Abu Yusuf. Dia tak kata, Dia minta Wakawalah nama tu, Tepuk tanah kitab dia pun, Tak ingin. Juga benda tu. Tapi kalau yang lain tu, Wakawalah Syafiq, Wakawalah Ibn Idris, Wakawalah Surah Sauli, Wakawalah Malik. Dia akan sebut, Tapi anak Tia langsung berdua. Sunan Tirmiri pun tak sebut. Sunan dia akan pakai Waka Allah Pak Atul Adul Kumbah. Kalau baca, kita Tirmiri, lain Tirmiri, Sunan Tirmiri tu. Bila kata-dekat-dekat Tirmiri tu, Waka Allah Pak Atul Adul Kumbah, makna itu anaknya. Kalau menempuh hari, dalam saya berkata, dia kata, Waka Allah Pak Penas, makna itu anak ini pendapat. Ini pun tak nak cakap. Ini dia kata, pendapat yang mati. Ini. ini ciklah, anaknya doa, jangan, jangan, jangan malang-alak, tak nak cakap. <laughs> sebab diorang manusia ini terlalu terbesar daripada Muhammad jadi kita berkudar anak-anak yang buat satu-satu untuk menolong Muhammad kalau kaji tolonglah Muhammad tak bersalah kan? buatlah apa yang betul tak buat, 13 tahun masuk sejara 3 seripah berkaji dan lain-lain makin tulis dia zukumpuan. Ai el parati. Termasuk suci lagi bior dahaga sendai yang keluar dari perut. Suci. Ai bior kah yang keluar selain dari perut, telah perut level trimethyl. telah keluar dari waist Krishna ji. Seperti dari kepala atau dada. Maksudnya, tak hajir. Dan lendir dari mulut orang yang tidur, sekalipun berbau busuk, juga berguning. lagi tidak letak, keluar dari perut, maka dia tidak hajir. Selain lendir yang orang yang berpenyakit selalu mengeluarkan lendir perut, maka lendir seperti ini dimaafkan. Jadi pun jumlahnya bayang. Sebelumnya dia ni, jangan penyakit. Selalu keluar, lepuh dia sendiri-sendiri, dia dimaafkan. Dimaafkan dan tak hajir. Tengok masa saya cita ya? Tengok masa saya okay. Air farji, yang ini kelenjar baru ini, termasuk suci. Iaitu air putih bersifat tengah-tengah di antara marji dan beluh. Keluar dari bagian dalam farji yang tidak wajib dibasuh. Air ini melalui penampai yang awal, apa, -apa adalah suci secara pasti, tanpa ada silap. Berbeza dengan air yang keluar dari, dari dalam farti yang wajib dibasuh. Yang satu keluar, tak keluar. Yang satu yang lebih dalam. Allah malam. Air yang keluar dari dalam biji farti, jadi pasti air itu hukumnya najis. Hukumnya seperti segala sesuatu yang keluar dari dalam farti. kecuali telur dan bayi. Penih. Dan seperti air yang keluar bersamaan atau mencetak bayi dahil. Air pun, tu ni? Air pun, tu buat. Menurut pendapat yang mutamat, air yang ada dalam parti tersebut semua adalah tidak ada perbezaan antara sudah berpisah atau belum dari parti. So, yang menarik sini. Sampai kan Setelah kita maksudnya, buanglah. Hmm. Yang belum tahu, nanti kita buat ulang-ulangkan <laughs> belakang. Boleh ingat-ingat. Dia rekam, dia open. Dia tak ada malu masuk membahas pasal hukum. Dia tak ada malu. Kita rasa jelaskan. Sebagai Allah, berkata, perbezaan antara air fahdi yang ...dan najis adalah terletak pada terpisah atau tidak ni. Jadi sengal dapat kata kalau terpisah atau terpisah, najis juga dulu pergi terpisah, tidak najis. Dan air, terpisah untuk dia selalu. Maksudnya, selain dia kena mati, mati apa-apa saja lah. Tidaklah. Hah? Tidak, Syed? Selain dia kena kejeng, selain dia kena air mati bukan asinat dia tu balik air panci tu hasilan di mana pun air panci tu air yang plastik air yang ada itu, perut berkuali... wa mayahujum min wara'i bani fardi ha apa yang keluar itu di dalam bahagian dalam kalis Salinahul Najisul Kotaan, dia adalah Najis yang terpaksa Kita juga ya, kita kata pasir ya Air Faji ni air yang keluar daripada Sekadar apa air yang keluar daripada Faji, semuanya Najis lah, semuanya termasuk, kita tengok semua tak? ف يريد ان يقول انه كان ينجل في اللغه وهو يدل على يعني ان يكتبون وحده هاي برضو بعضه فارجين هي قبيله على الاثر وهي مع ون ابيض متردده بين الماضي والحاضر يخرج من بعض التفرق الذي لا يشبه Negara air parti ni, lar berpeluh berpapi ni, Allah Alam. Termasuk suci, iaitu air putih yang bersifat tengah-tengah antara mazhi dan peluh. Air ini bukan dia bukan seperti jenis jenis air yang khusus untuk perempuan ni. Mana dia sifatnya antara mazhi dan peluh. Keluar dari bahagian dalam parti yang tidak wajib dimasuk. Air ini menurut penempa yang Allah, hukumnya adalah suci. Secara pasti, tempat dia silap Ini eh, perempuan dia tahu sini lah kot Air yang kita cakap nak guna tu kan Maknanya air Farsi, air yang keluar daripada dalam Farsi Dia punya simpat dia yang tengah-tengah Dia tengah -tengah di antara mazhi dan keringat Maknanya dia bukan mazhi Dan dia bukan peluh lah yeah. ayah, Adalah tu, air special dia, dia, dia tahulah tu kan Dia tak payah tahulah tu Boleh kita beritahu je kat isteri kita kan Air itu nanti, hukum dia suci Berbeza dengan yang keluar dari dalam parti yang wajiz dibatuh Saya pun tak tahu dia <tuh> Air yang keluar dari dalam bilik parti Secara pasti, air ini hukumnya najis Mana pula Tak nanyis, ni kata najis ah, Mana mungkin yang dalam dan luar kan? tu Dua sekses tu kan yang tercincin dalam, yang tercincin dua, mana yang doa, dua ni dah najis, yang tercincin dalam ini najis. Air aku tu Allah, bawa, tak nampak. Dan seperti air yang keluar bersama atau menjelang bayi lahir, mana lain nak? Air kutubat, kutubat, kutubat, ketubat, ketubat. dia orang nak dikuhahin kau gitu aku ni insyaallah ni tapi menurut pendapat yang utama air yang ada dalam fadi disebut semuanya adalah tidak tidak ada perbezaan antara sungai biasa atau telung dari fadi sama tadi asah sungai asah nama Pernah imam yang berada di sini. Sebagai pendapat, dengan ulama pendapat, berkata perbezaan antara air pagi yang suci dan najis adalah terletak pada terpisah atau tidak. Karena kita ada kifaya, iaitu imam haramain, bahawa air yang terpisah pun najis. Jadi pendapat imam haramain kata, kalau air itu terpisah, daripada dia pagi, dia menisik, maknanya dia najis. Kalau dia mencik lagi pada adil dekat masjid itu, dia tidak najis. Satu pendapat, antaranya imam haramain, guri yang berada di. Orpah malam dan dia tu kan buat kan. Sama tak kali ni, boringnya selamat tengok. Okey, terus. Tidak wajib membantu zakar okay. setelah bersubuh, penuh dan anak yang baru lahir. Tidak wajib membantu zakar setelah bersubuh, penuh dan anak yang baru lahir. betul oh, tu lah so, kan? Tunggu tu? Eh. Hmm? Boleh berhati-hati tu? Apa ni? Bagaimana nak berhati-hati? <tuk> <tuk> ya? Ah, okey. Oh, okay. Telur lah. Telur tentul, ayam, telur ayam tu. Ayam ni, telur? Bening. Berarti dia digabungkan dengan manusia, dia juga pening. Kan? <laughs> so, ada dua ayam terbitik. Tidak wajib membatuk zakar dalam subuh. Kemudian, satu ayam lah yang keluar daripada botuk ayam tu. Dan anak yang baru ini tak wajib buat tu. Oh, pening, pening, pening, pening, pening. Habis, kadir-kadir dengan manusia, kita boleh fikir jadi yang lain lah. Kedua-kedua <tuk> Mereka betul-betul nak betul-betul Mereka kata dua ayat pun lah Tak wajib bahasa orang Tak wajib bahasa Tak wajib bahasa orang sunah Mereka tak wajib Maksudnya Dari kan Guru kami ada berbatwa bahawa Bantuhan buasir Itu diampuni bagi orang yang tergantung Yang kita sebut Orang buasir Yes, dia ampuni ya. ya Sejak kali keluar anak basur, saya kati keluar anak basur, saya kati keluar anak basur. Kenapa anak saya kuda ya. nah, buah asyik? Dia kuda 5 syafi. 5 ni, dia 5 syafi sebab buah asyik. Sekarang keluar, dia naik muka kan. Sekarang dia berdarah. Buah asyik berdarah. kan basyik dah. Ya. <laughs> dan sebagainya tinggal semua buah yang ada 15 Ah. Luar. Semua suci lagi betul binatang yang tidak anda dimakan laginya. Ah betul semua okey juga apa nak makan an goreng ini. Masuk suci lagi telur binatang yang tidak halal dimakan dagingnya, telur binatang ini perlu menempat besar, tidak halal dimakan. Rambut dan bulu binatang yang halal dimembut dan bulu binatang yang halal dimakan jika telah dicabut waktu hidupnya. Karena kalau binatang bukan halal dimakan, bulu dia terpisah kepada seperti itu bulu ayam, kena ni kita analis suci. Jadi binatang yang tak dimakanlah, bulu kucing ni kan. Jika dilakukan, apakah bulu tersebut daripada binatang yang halal dimakan atau halal Atau terpisah dari binatang yang berhidup atau bangkai, makhluk-khluk dan apa tersebut adalah suci. Tak tahu kan? Ini terpisah dari waktu ke teman tiga, dihidup. Atau bulu-bulu binatang yang boleh dimakan ke, bulu rimau ke, pun tambing. Tak tahu kan? Apa yang berikut kepada suci. Dalam hal ini, tulang dapat dikiaskan hukumnya dengan bulu. Tulang dikiaskan kan? Bulu. Seperti itulah yang dihasilkan oleh kitab Al-Jawa Telur bangkai itu jika sudah mengeras, hukumnya adalah suci. Telur bangkai itu jika sudah mengeras, hukumnya adalah suci. Kalau masih lembut, hukumnya hajiz. <tuk> ha, bangkai binatang, ayam lah. Bangkai ayam, jadi, jasih, selalu ada telur. Right. Kalau yeah. Apa yang penerang? Yang tak penerang ni mangga itu ke seluruh. Telur lah Cikkerang ni Cikkerang ni Ok up. Ok Kuci Kucilah Kucilah Kuci kalau dia nak puluh Kulit dia takde Cikkerang ni takde Kulit dia takde dia ni lah Cikkerang telur Takde lah Kalau dah, dah belum terbentuk lagi ke Belum terbentuk <tos> Tandur bangkai itu jika sudah mengerat hukumnya adalah. Ah. Ah. Apa pasal nak? Ini telur yang dah betul masak betul. Kat gurung situlah tapinya dia dah mati. Tak tempat dia nak. Hmm. Keluarkan dia dah mati, benepaskan. Tapi kalau cat ayam yang baru-baru dia dah dah mentah pun. Dua. Ada mati kami okay, okay, tu, uh. kalau yang tu, kalau yang tu, kalau yang tu, kalau yang tu, tu, kalau yang tu, kalau yang tu, kalau kalau yang tu, kalau tu, kalau tu, kalau yang tu, kalau tu, kalau tu, kalau yang tu, kalau yang tu, kalau kalau yang tu, kalau yang tu, kalau yang tu, kalau yang tu, kalau yang tu, kalau yang tu, kalau yang tu, kalau yang tu, kalau yang anda kertas moncongnya terkena najis lalu mengalir air yang uh, sedikit atau benda kecilnya maka hukumnya jika waktu minum itu setelah pergi jauh dalam tempoh yang memungkinkan untuk mencucikan moncongnya kembali dengan mencelup air dengan dahsian banyak atau air mengalir maka air yang sedikit itu adalah tetap suci sekalipun binatang itu telah kencing kalau kita habis pergi seperti ini semua dia ada macam kita adalah najis. Disebabkan <coughs> kambing eh ya, ada bekas memotong minum, minum dalam air yang bekas itu. Jadi ia pun termasuk kan. Jadi air dia dah suci. Air suci di binatang diri binatang yang suci adalah suci. Tapi kalau binatang tak suci, maknanya jadilah. Apabila kita moncongnya tikus najis, maknanya kucing dia makan tikus bangkai tikus Kan najis, hmm. setiap laki okay, dia bangun makan tikus, dia minum dekat bekas Dalam bekas kudek, dia ada air kok Cikgu tengok, cikgu tengok, cikgu tengok najis Tapi kalau dia bawa lepas makan najis, jadi cikgu cikgu lah ya. Benda-benda yang makan najis, maksud kok dia najis Tapi kalau dah lama sangat, kita nampak dia pagi tadi kan Makan tikus, tapi dah lama tu, dia pergi kejauh lepas tu minum dalam bekas air tu, maksudlah bekas air tu Hati suci sebab mungkin kemungkinan bangkai sudah dan kering ataupun lagi sedap-sedap lebih jelas-jelas ya Faham kan? Menanggung BK Guru Kucing, kucing ya Kucing kenapa kucing? Ini adalah kucing anjing Anjing Bukan tak gede kan? suci Bucing kalau dia hidup kan suci Cuma bulu orang yang terpisah kan Nanti seluruh orang yang terpisah ha, Rimau pun suci Yang tak suci ini anting dengan babi Bukan yang boleh makan laging yang lain air, air sisa minuman dari binatang yang suci Maksudnya selainya boleh? Anting bercining dengan babi Cuma kalau rimau macam ni kan, rimau dah makan-mangkai Semua dia kan, kena mangkai kan Tak ajis, kena darah, semua ada darah, ada dalam sengi dia kan Lepas tu dia pergi minum dekat tempat, besok, bekas jadi Air macam ni, najis, kita tak janji uduk, air tu. Faham? Wow. Yang jadi najis tu, kalau macam ni dia, dia tak makan apa-apa Limau tu, dia pergi minum dekat tempat-tempat air macam ni kan Rimau minum Lepas tu, kita nampak kita tu Lepas tu dia, dia berbunyi pula, dia datang ambil uduk, air tu boleh saya tu tak jadi najis jadi kelangjing atau babi yang minum okay najis kalau srigalu katanya anjing, anjing, anjing. Kan, anjing dan babi anjing tu dia tak tak muncak srigalu anjing anjing dikasih dikasih anjing lain anjing anjing tak dia tapi muncaklah kita muncaklah kita muncaklah kita muncaklah kita minum kita minum I think you know, kalau tak berubah ni punya warna ke rasa Depis 2 polas tak habis Depis so, oh, kalau dia tengok punya dalam bekas bekas tu nanti kena sama. Air 2 polas tu nanti dia dulu dalam bekas Dia bertinggik kat bekas tu kan Dia berjilat air tu Jadi bekas tu nanti sempat yang dia bertinggik tu kena sama. Ini lah, mungkin lah Ke dalam tu, nanti berperkaya baik ini pada aku pura-pura pandu daras ya hukum kembali pada telah hukum ayah yang tengah menjalani menjalani pandang menjalani buatlah soleh kata lagi bila keluarga dan hajar hasan ini bagaimana imam as sid sid diberkati dengan mengimitil anak pontakhirin Sebenarnya Najis yang sedikit menurut penilaian umum adalah nak dimahamkan Iaitu rambut Najis, sedai Najis Mughalaza Asap benda Najis Najis yang terdapat di kaki dalat meskipun terlihat oleh mata Dair yang tertinggal pada pintu pelepasan anus Kotoran burung, Najis yang ada pada moncongnya Kotoran binatang ataupun tayi binatang yang tumbuh dalam air kisah yang lintar. Ataupun tayi binatang kecil yang hijau di sesuai-sera daun telapun yang dianyam. Untuk menahan air hujan di atas rumah sekiranya sesudit tersebut susah menyelamankan air kisah yang tersebut. Adakah? Ya? Selamat Antaranya adalah... Terima dan maksudnya kalau asap najis tu kita bakar tak sembur misalnya kadang ada orang dibakar tak sembur tu dibuat buat Haji tu tak semburin nasir tu, dibakar dia nak buat apa tu ha? masih, masih, masih. <laughs> jadi asap tu tak najis najis yang terlalu pergi lalat tinggal kata najis dia ayam yang dia datang tempat tinggal kat kita itu Bukan nak hajir. Dimaafkan. Ketika tak ajil, dimaafkan. Kita nampak hmm. kan dia hingga atas Najib dulu. Tidak nyam, ketik kucing, ketik apalah, ketik anjing. Lepas itu dia pun silbang hingga kat pejurit dia. Maka, dimaafkan. Dan juga Najib. Najib yang tertinggal pada pintu perempasan Anus. Maknanya kita bila-bila kita buang bila yang besar, kita dah batu Kita keluar, kan? pun cakap dengan luar kan Dekat dadaapun mungkin ada, Mungkin ada apa Masih lagi sedekat-dekat Tapi yang penting masing bagian dadaap sana Mungkin dia dimaafkan Sampai nak puik-puiik Aziz burung Burung berpati yang dekat-dekat kan Suruh berpati penuh dengan Dekat-duang berpati kan Dimaafkan kan? maafkan kesalannya sebenarnya di maafkan susah untuk diingkarkan banyak orang-orang termasuk najis yang diampuni adalah najis-najis yang, najis yang dibawa oleh tikus dari dari apa aa, ini jadi mandi ataupun tanda jika najis itu merasa i penampakan dibawa oleh imam mandari jadi kadang-kadang yang -kadang, tanda awam kan kan kawasan dulu kan kawasan yang kadang-kadang ada yang yang tak flash lah betul, -betul yang putus sumbat lah jadi kawasan tak nak tu nanti kan nanti orang pijak, masih naik, turun jadi kan bergata tu kawasan tu orang mainan lagi, ikut lah betul, Jadi tengok abang kan. terima abang untuk kita pun kawasan-kawasan sana -kawasan yang tanah terpenuh, berin, tak nak terpenuh, berit, ada-ada kan mungkin nanti ada yang putus sumbat lah, ada ber macam-macam orang jadi kan orang pulang masuk, pulang masuk, dia ikan bijak, dia suruh terbijak, dia berjalan, dada, dada, dada, dada, dada, dada, dada, dada, dada, dada, dia semua dimaafkan. Pokoknya, peningkatan, kesimpulan yang betulnya, susah untuk kita hindarkan. Jadi dalam dekat, dalam dalam dana dia ada di kaedah dia. Al-amulun gizadabat, kita saat. Bukan dia itu, kalau datang-dana musufik, susah untuk kita mungkin maka dia dipenuaskan, jadi Itu kaedah musufik, musufik jauh ada dia nak hilangkan ya namanya di dia tak ubah hukum dia tapi dia dimaafkan. Betul. Banyak banyak. Tambah musang. Tanya macam boleh. Kan Binatang musang kasturi adalah sedang menajib yang ada di beberapa selai bulunya Mumpamanya tiga selai diampuni adanya Tiga selai okey Kenapa nak tiga tiga Para ulama' tidak menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan rambut yang sedikit itu Yang diambil dari musang Ataukah, ataukah yang bertinggal di dalam watak, tempat yang musang tersebut diambil minyak bersulinya Ini eh, bulat-bulat Bukan orang dibakar diambil kan, bersulih hijau dan hari ini guru kami menerangkan pendapat yang jelas adalah yang awal Iaitu Rambut terburu-buru yang dihapai daripada musang Jika bahan minyak kesuih Sebab tak badan Sebab yang dikenalkan dalam keadaan Jika najis yang banyak Dan berada pada tempat Maka tidak dianguni adanya Di sempat tersebut kalau nak jenis sedikit, yang bunyi. Lain halnya dengan boleh cair. Sebab, inilah kita yang bersih barang tunggal. <coughs> nidis nah, kalau jenis terpejar, ada pada satu tempat tau. Maka kalau dia banyak, dia tidak ada yang bunyi. <coughs> Tapi kalau sedikit, yang bunyi. Tetapi kalau nidis nah, yang berbentuk, dia cair. Walaupun, lain halnya Kita lantias yang kita cair Kalau ada tempat tu walaupun sedikit Tidak di maafkan Tentang Alhamdulillah Banyak Agak tertia untuk berterbohin lah Tidak, tidak. tidak. tidak. tidak. tidak. tidak. tidak. tidak. Kita belajar dulu, kadang dah tentu musyrat sehari, besok nombor lagi sehari, besok Kena kat seminggu dulu dah buat apa-apa, buat majlis je, mungkin seminggu dulu dah buat habis Betul kan? Jadi fikir ni Entahlah, eh? ini memang... Betul lah Tadi dulu bawah ni, kalau buka majlis, majlis lah tahu Kenapa? Tak kata buat majlis? Boleh kata kita nakir je macam tu. Oh, nampak. Dan yang tempat waktu kita kena kan? bagi depan akan kamu. Oi. Apa depan bas tadi masuk sini. Bila Nak harga ah? Hah? Napa elok ni mu yang nak mengajar pun menjahadah, yang nak mendengar pun menjahadah Sama-sama kita menjahadah Mudah-mudahan kalau tengok kita yang tu, apa pandang apa dia itu Jangan anggap saya letak semua benda-benda dalam kepala Saya tak mampu Yang penting-penting yang biasa dalam kisipan tu, siapa yang menjawab Tapi kalau macam tu banyak, memang dalam kena baca sesak dia Cara mencucikan najis Ok, nak tahu apa tu najis Sekarang macam mana nak basuh okay. Tapi jika sampah yang sambal Haa, Ah, kan Belum tu. Cara mencucikan najis Mualah Azra, najis anjing dan babi Yang ada dibasuh dengan air sebenarnya 7 kali Dan salah satu daripadanya dicampur dengan tanah Sama ada najis tersebut Najis Aini atau Huzmi Maksudnya, setai anjing ke masih ada asapun, kita dah, dah buat anjing tu jilat dia tapi dah tak hampak Dia dah sering, itu pun anjing juga kena sama. samak, dipanggil hukumi Dan sama ada ia terkena pada pakaian, badan atau tempat, semuanya kena sama. Dalamnya, ialah sebagai mana hadis yang lalu berkenaan dengan anjing yang jilat air dalam bekal Cara menyucikan najis mukhaffafah iaitu air kencing kanak-kanak lelaki yang tidak makan selain dari susu manusia ialah dengan menyucikan air tersebut ke tempat hadis disebut sama ada dalam keadaan menzaini atau hukmi dan sama ada dia terkena pada badan pakaian atau tempat Cara menyucikan najis mutawassitah ini najis selain daripada air kencing kanak-kanak lelaki yang tidak makan selain susu ialah dengan dialirkan air ke atasnya dan dihilangkan kesan-kesannya sehingga hilang air najis tersebut. Dan juga sifat-sifatnya, warna, rasa atau bau sama ada najis ini atau hukmi. Dan sama ada yang terkena pada pakaian, badan atau tempat. Tetapi tidak mengapa jika warna masih tekat disebabkan susah untuk dihilangkan seperti darah. Faham kan? Batuk lah, kena batuk Hilangkan dia macam tu, batuk-batuk pasu ni macam air macam dia mengarik macam Mesin-mesin dah cerita kan? Menyusirkan kulit dengan selain kulit bangkai selain anginan babi Ini masuk bawah, apa ni? Nama kulit jadi semua kulit bernasam, 5 orang walaupun bagai dalam hati boleh digunakan dengan syarat yang sama. Jadi anjingkan, bagi dia Cara menyucikannya ialah dengan disamak. Erti isamak ialah membuang segala sendir-sendir yang boleh merosakkannya yang ada pada kulit jika dia teruskan padanya. Dengan benda ataupun bahan yang panas dan tajam. Ke, di mana sekiranya kita meletakkan kulit tersebut ke dalam air, ia tidak lagi akan berbau, busuk dan rosak. Tak berangkat, adalah tiza tulilah iharu fahat sahurah. Kudit-kudit disamak maka sebetulnya ia telah puji. Kudit yang telah disamak wajib dibasuh semula dengan air disebabkan uban-uban yang menajis dan digunakan untuk nyamaknya. Atau disebabkan ubat-ubat yang menjadi najis Disebabkan tergantungan kulit sepuluh dia menjadi, menjadi suci Okey, cara dia Sekarang orang kata pakai taimun ubat Betul Nanti kata sama kulit Antara tradisional cara lah, Pakai taimun ubat ni Nanti ni Kemudian kalau Kalau Model punya macam-macam lah Memang efek ke apa ke Pakai okay, siapa lah Pakai so, apa-apa pun lah Lepas tu, benda tu perlu dibasuh Itu kita sebenarnya dengan Najis pada kulit tu Sebenarnya benda tu pada dibasuh lagi benda Disiram lagi dengan air Dan nak tahu benda tu dah sepuluh belum Dah jadi kulit, dah sama belum Maknanya kita dah kering, dah temuk kering Kita-kita gedam banyak dalam air, dia tak terkesan Maknanya kita punya dompet, kulit, kita tengah kulit kan. Kalau kita gedam dalam air, kan dia tak ubah Dia tak jadi busuk Najis Cuma sedikit diri pusu, mana dia punya samak tu tak Sebentar pun lah Nampak Ada yang perlu kerja sebagai samak? Sebab apa tu? Ada tu lagi So Nampak Ada yang nak tanya? Jual kan? Terima kasih Ig pisau, pelatuk, nampak tak? Kita tidak hilang, kita tidak kikir. Kalau tahu, keruh, mesti keruh. Macam saya lah, orang yang orang yang pernah buat buat instal, pernah. Tapi cukup betul aja. Mestilah hasil dia kita di rancang, kita rancangkan atau tidaknya tidaknya dia itu cukup boleh dalam banyak anak dalam air. Kalau dia, dia, dia hanyi nanti, maknanya dia belum betul-betul sempurna dia sama Jadi dengan syarat kering-betul kering, dia dendam oleh dengan air Pasukan dia, dia tak hanyi Dia macam atas pinggang kita, dia dendam baik, tak apa pun Dengan dompet kulit tu, dia dendam baik, tak apa lah Kalau dia keciwa yang pernah datang, keciwa berbohong dia hanyi semacam Maknanya, sama tersempurna Dia sama balik Nabi seniman maafkan Islam adalah agama seperti jihad oleh itu Islam mewajibkan supaya menghilangkan najis di mana tadi terdapat ada penerus supaya memelihara diri daripadanya Islam juga menjadikan pentulci dari najis sebagai syarat dan syarat sah semayam sama ada tertuji pada pakaian tubuh badan dan anggota Walau pada mana pun pada waktu yang sama Islam adalah agama yang memudahkan dan tidak menyusahkan oleh itu Islam maafkan sesungguhnya najis yang susah untuk dihilangkan dan juga syukur keputihara daripada terkena padanya bagi memudahkan manusia dan mengelak kebalah kesulitan daripada mereka di atas laki-laki yang dimahamkan ialah yang pertama, percikan air pencing yang tersatu sedikit yang tidak dapat dihidrat oleh mata yang sehat dan apabila ia memenangi pakaian atau badan dan menerima sesuatu berwarna azab, atau azab, berwarna azab, berwarna azab Jika pencing dalam tatas, kan dia boleh kalau percikan itu terlalu sedikit Sampai tak nampak sangat dia punya ini, Dekat mungkin terkena kat kain kita Kepul hukum dia Dimaafkan Dimaafkan Tapi lepas tu kita Cuba baik-baik kita Curah lah bantuan Darah nanah Darah kutu anjing Dan dan yang sedikit Yang dibawa oleh dalat bagi dia bukan perbuatan manusia Dan bukan dengan sengaja Maknanya dia sehingga tu babi pejabat sepati Pergi-pejabat kita Maknanya, oh best, maafkan Nanti kau boleh dalat Dalat dia semua hingga ingat Itu anjing Nanti macam tu yang ketiga, darah atau nanah luka walaupun banyak dengan syarat ia terjadi pada diri manusia itu sendiri. Bukan hasil daripada perbuatannya dan bukan dengan sengaja. Darah atau nanah luka walaupun banyak dengan syarat ia terjadi pada diri manusia itu sendiri. Ia bukan hasil daripada perbuatannya dan bukan dengan semajud. Hah? Banyak orang yang berikan banyak, kadang-kadang berbuatnya banyak. Yang begitu yang gatal-gatal, bodi-bodi. Eh, banyak orang yang pikir-pikir dia, jadi ya, wah, nuk itu buat. Itu buat. Terima kasih buat tadi. Bukan hasil lawan kita maknanya apa? Keluar sendiri lah, Kita ada budi dengan semua pemain kita keluar. Kita ada muka bila pula? Pulaslah muka kan nanti juga pula. Jadi keluar adalah segene. Ni. Tapi jangan bukan kita yang main-main glow-glow atau geru-geru dengan budi dengan kicik-kicik itu nanti tak dimaafkan. Sebab kan kita tengah-tengah luka pun macam semayang, betul? Maksudnya hmm. kita tengah-tengah penuh luka pun semayang Kita jenangkan dengan tengah-tengah luka tu nanti kan Ada ya, yang kita padut ada yang kita tak padut Yang tak padut tu maknanya kalau kita, kita semayang Dan kita tiba-tiba lepas tengah-tengah penuh luka dia, dia keluar sikit kan Kita maafkan Masyarakat bukan kita yang berbuat hal lah, kita bergabung, bergabung, bergabung Kemudian tahi binatang yang mengenai bici-bici yang ketiga, yang memilih Maksudnya tak ada yang Yang apa ni, gila ini sama-sama Itu juga tak yuk tekan je lah, di negara lain mungkin, Malaysia takkan tak jauh Maksudnya, kalau pagi yang pakai lepura pun, dia pakai Malaysia jadinya Pulang kan? Adalah di gunung-gunung, sebab mana itu juga tadi binatang ternakan yang mengenai susu ketika diperah dengan syarat najis tersebut tidak banyak sehingga mengubah kenaian al alhamdulillah. <tuh> Itu juga tadi binatang ternakan yang mengenai susu ketika diperah dengan syarat najis tersebut tidak banyak sehingga mengubah kenaian susu tersebut. Kambingnya kita perah. Susah bingung dekat dengan dia, kan? Karena dia berbeza, tapi dia kena memberi mereka, kata kaki dia tu, kata daripada pun dia jangan nak, pun tak tahu. Jadi dia duduk, atau kadang-kadang dia duduk kan? Jadi kan, kadang-kadang saja kita susul dia, kita boleh jadi pula mungkin bercampur sedikit sedih maafkan, tapi banyak tidak dimaafkan. Kalau nak nak, nak, nak. Kita susah bingung, ikan kalau nombor omega jadi ikan mencontohkan di sebuah. Tahi ikan di dalam air sebagai air tersebut tidak berubah. Kembris, betul tak kembris? Ah, ni apa ni? Tahi ikan di dalam air sebagai air tersebut tidak berubah. Begitu juga tahi burung pada tempat-tempat yang terlalu pergi berpulang alih. Bandanya seperti kawasan Tengah Suki Mekah. Kawasan Tengah Suki Malinan dan Jamil Umawi. Hmm. Cedia? Jamil Umawi. Hmm? Tak tahu kan? Ini yang telah umum al Balwa, Kisibah yang umum dan suka tutup dikenali di ini. Maksudnya yang susah nak dihidupkan kanan Yang susah nak dihidupkan, paham kanan Yang kedalam darah yang mengenai baju, tukang, daging dia ni Tidak banyak. Orang jual daging, yang kecil jual daging Dari atas di atas di atas Tidak bayang kan Ini tegaknya sedikit dan tidak apa Ini lagi Nah, kita jual lagi ni sini Ini jual lagi di Boleh? Ikat jual lagi di Uh, darah yang ada pada daging, kadang uh, itu pada dagingnya, kadang itu pada isi darahnya. Maafkan. Kira-kira macam mana? Mulut kanak-kanak yang terdapat najis, muntah pada apabila atau dia yang menghisap serigunya, Tanah dalam yang mengenai Malaysia, uh, kan? kat yang berdebu wei kat pondok tu la TV anjing dia ayam dia kadang-kadang pergi kampung kan. Kayak kita campur dengan tanah tu dalam kampung dan kita dah mula runtuh boleh. Kan kita pakai kita terima hang sana. Kota negeri lagi Saya tadi lalu bawah nak boleh waktu bawah je semalam. Tu. Saya minta maaf. Dalamnya ada orang tanya namanya Kata-kata namanya nama-nama tanya Jika mereka dapat ingin Jawa haju kan Dan macam Dimaafkan Dia tanya pada saya Mula-mula dia pun Apa namanya Dia kata-kata Dia kena di sanjir Dia pergi sekolah Hujan-hujan Lama-mama Dan macam-macam Dan macam-macam Jadi pilihan saya lah Padahal yang nama-macam Dia kata-kata Malah-macam jadi kalau naja jangan itu, dia kena basura ke nama'ah. Jadi yang mucik-mucik, apa yang berlaku, dia semua di maafkan. Tak perlu nak semua sedia. Kemudian pangka yang tidak mengalir darahnya atau yang tidak berdarah untuk terjasur dalam sesuai, sikit lalat, lepas, semua, dengan syarat terjasur dengan dirinya, bukannya dimasukkan, dicampak. Maka ia tidak mengubah keadaan yang tersebut. Ini lalat. Dari celut, dia, dia punya kepak dia Tenggelam dua-dua Satu hacun, satu penawang Keluarkan, minum ha? Semua semua peluang, minum Betul, lalat, kembak, semua Bina kaitan kuliah dia Tangkai yang tidak mengalir darahnya Bina tangkai yang tak terdarah Yang tak mengalir darah dia Dan tidak berdarah Habis lihatnya kelietang yang tak terdarah kan Bicaraan. Bicaraan yang lain, tidak? Ia tidak mengubah keadaan yani yang tersebut. Hanya kalau anda berubah, anda benar-benar kan? Biasanya jatuh, jadi dia berubah. Kata-kata yang tersebut, tidak ada ya. Kita Al Bukhari dan lain-lainnya menceritakan daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu bahawa ketika telah selesai tidur di ambul kasur orang, -orang, -orang kamu, maka lalai disilangkan semuanya kemudian dibuangkan saja. kerana semuanya pada salah satu saya itu ada penawar dan salah satu lagi memiliki pemanisnya. Habis dia ya? Al Qari. Oi. Oh eh. So kha. So no Hadis ini menunjukkan bahawa sekiranya lalat tersebut menajiskan airnya Maka baginda tidak memerintahkan supaya diselamkan ke di dalamnya Hadis ini menunjukkan bahawa lalat tersebut menajiskan airnya Saya tak tahu pun Saya tahu pun nak Huh? Ianya bangkai lalat tersebut adalah najir. Tadi saya menunjukkan bahawa sekiranya lalat tersebut, bangkai lalat itu adalah najir. Lalat itu sendiri yang ada najir. Kan lalat itu matikan dalam air. Lalat tersebut dengan airnya. Kalau lalat tersebut dengan najir, maka kita tengah laporan. Kalau kita tak nak najir. Mana ke? Tidak larat Yang mula ni cakap bangkai yang tidak mengalir darahnya ni Ketika dia Bangkai yang dalam. tidak mengalir darahnya ni Ketika dia tu Dia tak ubah keadaan cair Cuma Adina, ada sejap tujuh cara ni Kita lah, dia ada dihimpat Kepada Kau punah Jika nanti kata lalat Betul lah baik Kita ngelam presenta latihan di Carlona dis kena kita kan tu tengoklah kan kan bahan tadi kat tu ularana disen energi tempi bangkai okey bangkai kita mungkin bangkai semua dah jadi jadi Malaysia insta hablala dan itu pangkat Ini pangkat eh, ingat Ini najis ingat Tapi dimaafkan Ini, ini jalankan nah, air tu Pangkat ingat Pangkat yang tidak Najis yang, yang dimaafkan Tapi dia, dia dimaafkan Dia, dia dimaafkan maknanya dia berjian najis Tapi dia dimaafkan Tapi mungkin yang hmm. ni dia Lalat tu bawa najis Kita nampak Najis lalat tu hmm. kan air tu Lalat tu Najiskan air tu Lalu lalat bawa hmm. Betul <laughs> <laughs> Maksudnya lalat tu yang menajiskan air tu Dengan Dengan dia bawah tu Yang nah, Maksudnya Ma lalat. Jadi, Dia kata Kalau lah Apa ni Lalat tu Akan menyebabkan air tu menjadi najis Maka nabi tidak akan Suruh kita celupkan lalat tu Maksudnya dia akan kata Suamlah air tu ke atau bagaimana kan Nanti nabi celup celur lagi mereka ya, tak najis lah kan? Hukum sebenarnya Apa dia? Hukum sebenarnya Bangkai Oh Kalau yang hidup dia kan? lah Kalau bangkai dah, dah tak najis Pada yang hidup kan. Bangkai dengan mana hidup Pada yang mana Bangkai kan hidup yang najis Bangkai dengan najis jadi kalau bangkai pun Nabi suruh itu pada hidup, itu suruh dia makan ke? Tak. tak, tak, tak. Ha. Jadi bukan bermaksud bangkai macam tu adalah maknanya ambil bangkai-bangkai jenis tu boleh makan. Bangkai ikan yang yang yang yang, yang yang yang yang yang tak bernafas ikan dengan belalang ni, kalau jumpa belalang ikan mati ataupun ikan yang dah mati, kita boleh ambil, boleh makan. Bangkai lalat, dia tak ada boleh goreng makan sebab dia najis Tapi dia dimaafkan kalau termasuk dalam air Kita boleh, kita kena buangnya Dia dimaafkan maafkan. sama Semua pun bangkai juga Tak boleh, semua mati, nak makan tak boleh Tak boleh makan semua Kalau kita sembuh, kita mati, kita dalam air tak apa lah Hidup tak najis betul hidup, dan najis hidup Berarti, ya. binata, tak ada Yang dia hidup, betul pun tengok kan bagi apa bila tak ada betul tak mati kan semua macam dalam list tu buang kan satu masjid satu tak masjid satu lagi dimaafkan ah Lepas tu, benda ni disuci suci, syetan hajil. Sebelumnya, diantang hidup. binatang yang hidup, semua suci. Kecuali anjing dan hmm. babi. Itu hidup, kan? Eh. Kemudian ada lagi, bangkai. Bangkai semua saja. Kecuali bangkai manusia, kalau adunilah. Ikan dan hmm. dalam. Bermakna kita boleh makan bangkai ikan, boleh makan bangkai hmm. dalam. Kita semua kan sebab tergabung mati di dalam kolam. Itu kan, ni Malaysia goreng macam adalah perenang aja. Tapi, yang ini bakteria dimaafkan. Maknanya bangkai lalat, bangkai semut, bangkai apa saja binatang yang tak mengalir aja, dia adalah najis. Tapi dia dimaafkan. Kalau masuk dalam dalam air, kita boleh buang buang ke dalam air tu. Tapi tak pada mana di bawah tu, kita boleh ambil banyak-banyak bangkai dada, kita goreng, buat-buat tu buat, -buat, buat lauk si goreng kan, tak boleh. Ha, semua, kita kumpul macam-macam, dah mati kan. Kalau ha, kumpul macam-macam, kita pun goreng, nak buat apa, gizem ke semua tak boleh. Ada dia, bangkai, tak hala dia makan. Tapi dia di maafkan kataul termasuk di dalam air, kita tanya. Faham? Faham? Cuma ni? Tiga lo. Kalau setiap ekor, kalau seratus ekor Teratus ekor Masuk dalam Lepas tu seorang <caring> nak tanya, kalau tinggi boleh, kalau janganlah, Zat Aku tanya enak, ini kalau ekor sahaja, janganlah Tengok kain datangnya Tengok, kain datang suli Kita tanya pula, kalau masuk, berkali-kali, Zat Masuk, kuang, datang lagi, masuk lagi, kuang, datang lagi, datang Macam mana? Teratus, kain masuk Jangan lompat-lompat Haa, jangan lompat-lompat ha, lah naik Haa <laughs> Allah Allah Sekarang mana Siapa <coughs> <Lepas> lagi? Sekejap <coughs> Begitulah juga hukum bangkai binatang lain Yang darahnya tidak menghadir Dia dihiaskan kepada hukum lalat Bagaimana nas, nas dalam diriata Wallah Wallah Ha, ah, soalan. Apa ni pergi tengok basnya. Yang sudah selesai orang sini. Ha, macam Untuk menguatkan ingatan, kuasa baca Quran dengan berzikir. Cuma ada tiga tiga amalan yang akan membuat ingatan, Rajin berpuasa, kemudian reading berzikir Quran, dan juga apa ni reading bersiwak bersuci. Ataupun pun yang bersigi hukum-hukum macam perbuatan, ada makan kismis banyak, makan kismis, macam pistachio, macam biji kacang apa beri, macam apa pun, membuat ingatan. Kalau yang mengurangkan ingatan, menemangkan setiap masyarakat yang kita buat akan menjadi masyarakat mata, masyarakat kita buat akan mengurangkan ingatan Tengok perempuan, tengok tanah mahram, tengok seorang tak boleh tengok, mendengar, mendengar tak boleh dengar, itu akan mengurangkan ingatan. Terima kasih kerana yang membuat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 Memang warna-warnaifah ambil call tu. Ambil ayat semua kata Jadi dia punya tempo punya suatu dua tahun setengah ya. tu masalah An-Hafi macam tak ambil itu dia ambil dua tahun, ada hadis ya. ha, Ada hadis yang kata dua tahun Jadi Masyafi ambil dua habis ya. jadi dia kata Jadi Ma'an-Hafi tu dalam tu, panjang tu Dia kata, maksud dua tahun setengah tu politik Bila bayi tu dah cukup dua tahun jadi, kita nak berhenti daripada jesu so, Dia bukan boleh berhenti automatik Jadi 6 bulan lagi tu digunakan untuk Sekali-sekali nak hilangkan dia punya efek Cuma jesu itu kan, kita tak boleh menghentikan Itu je kan, teman ni kan Jadi dia, tapi kata-kata yang 6 bulan yang berkeselah tu Maknanya <rando> disedurkan lah mungkin Mungkin kalau saya tiga hari Jadikan yani, dua hari ketiga maksud Banyak-banyak lah, orang ibu yang nak berjaya minat sebab saya nak pergi anak-anak itu jadi macam Mesti kan, mengawal apa-apa dengan Bawal kan Maksudnya, itu jadi Maksudnya, anak-anak itu Jadi, suka Itu juga tahu Tapi juga tahu Jadi Kalau lebih terlepas ni Jangan lupa Secara buku Saya tak tahu lah Tapi secara Oh marah kan hikmah kan. Ini kan semakin lama semakin akrab dengan mak dah. Walaupun kita kalau demi bis pakai manggir dengan mak dah, susah punya mengamuk kita. Dengan mak dah. Kalau kurang buah, jadi kurang dengan air, doa tu dia jangan berhenti minum tu anak dengan pagi subuh tu Jadi di anak dia, yang terhubungan karek enak dengan untuk menjadi ikhlas. Sebab benda-benda yang daripada badan tubuh ni itulah yang akan canting bagi dia ingat dia menerangkan dengan sayang juga hubungan yang datang itu makin lama makin-makin betul tapi nanti dia kat dalam facebook kat dalam telegram kat dalam whatsapp dia nanti suka membohong dia dia akan jadi musnah saya dia gilalah kita tak boleh kita ni semua kita tak boleh tak boleh nak jadi musnah lah kita perlu apa macam nak jadi saya kawan saya pasca. Baik, dia boleh menerima. Tengah malam itu, ada tuatannya boleh menerima macam mana nak cari macam mana cari suami, macam <tCause> Balaus. mana nak cucikan bulu kucing yang terkena pada baju. Cepat cepat, dia bimbangkan dia walaupun dia hukum dia najis tapi kalau kita dah cukup hilangkan tak kisah hilang juga dia dimaafkan apa apa ni dikaitkan kepada penunggang budalah penunggang yang boleh kedai yang mana yang sentiasa pakai kan duduk kat dalam tu so. kenalah pakai jadi dia inna kita se semampu yang mungkin walaupun kita cukup sejuk dihilangkan uh, tapi kalau lepas tu jangan nak tengok abek mikroskop kan tengok tapi betul-betul kita lagi tak payah buat cara orang, cara orang so, sesuatu, nanti tu, tu milih lah kalau tu, dibuat tu betul-sasti bagi yang dia rugi kita itu dimaafkan. tapi jangan-jangan ingat Kalau kata buat itu dah nak waktu usahat tu, kita nak mayang, janganlah main-main yang kecik. dan jangan biarkan kecik kita ini susul dulu kan tempat, tempat isu mayang, jadah-jadah itu lah tu pun terlebih ke pakai-pakai pakai mayang lah. tu, jangan kali itu jangan bagi kecik masuk jadilah dia tu. Ini nak cuci pun Ni kan dia sikit datang minum ni. Ni minum ni. Hilang. Ini lagi. Ini dia macam payah. Tapi yang bagi sikit pun majialah. Kan bagus. Kalau dekat ni nak kena bulu kucing baru besar. Kafe memanglah sebab dia duduk je dalam kafe ke bawah di bulu kecil dekat kafe. Tapi dia bulu kecil tak saya tengok. dia ada bulu-bulu yang dekat Banyaklah dia, dia buat, dia kau kau kau macam ni, kau bayi nape? Kau nak makan apa? Makan ah, nih, nih, dia ada fatwa, dia ada demi fatwa Mesti ada maaf, itu pun temporari Orang-orang ini, semua boleh Seni dan mainan Alat-alat yang bisa terbuat Alat-alat yang ingin dengan tangan Mengingatkan orang-orang itu Ini Syafiehnya, dia akan banyak ambil semua daripada Tentang Syafieh, dibahas untuk berhenti Kalau Dalam Jum'ah itu, dia mesti jenis jenis. Dia ambil masa syafieh, dia ambil semua mandat dan saya dah baca lah, ya muzik tu senangnya berkira, kalau muzik itu tidak melalaikan, tidak ada unsur-unsur maksiat, tidak, tidak membawa kepada keburukan, kemudian ubah. Boleh mengusir cuma'ah ni patu'ah. Dengan syarat tidak melalaikan, tidak membawa ke arah dan tidak unsur-unsur bucah dan sebagainya, ubah kemudian. Dan mungkin boleh membawa kepada keemangan yang lagi ke arah, kebaikan juga, ubah. Tapi kalau ada unsur-unsur yang membawa kepada kelalaian ataupun ke maksiat melalaikan diri nanti pun dengan haram. Dekat situ dia boleh. Kalau yang ikat sini, haram boleh. Tak kira-kira haram. di spring arah. Zoom arah. Jadi. Apa benda dia? Untuk ada rumah ada macam ada ada ofisra. Seperti seruling dan segala macam jenisnya. Buna ada yang berlubang dan dikiup. Dan alat-alat ofisar yang lain, semua itu yang haram. Kecuali trompet perang, trompet jemaah haji. Lalu, ya? Lalu. Lalu. Seruling pengembala dan seruling permainan anak-anak dan lain-lain sebagainya. Itu tidak dimaksudkan untuk dipergunakan periburan. Itu okey. Yang itu haram. Terangkan dalam kitab syarah Riyah. Dengan penyelitian ini, maka haramlah seluruh Irak dan seluruh peranatan muzik yang menggunakan senar. Seperti un, utaf, ambap, baris, nama-nama. Peranatan juli haram. Sedangkan yang selain itu, maka tidak termasuk dalam penyelitian yang diharapkan. Seperti membunyikan suara menyerupai burung dalam. Atau yang dipergunakan oleh para pengembara jemaah haji dan pemukul gengera. Ada muzik yang dibu dibunyikan dengan tangan. Mutama, mutuskan urus segala alat yang dipukul ataupun dibunyikan dengan tangan seperti rebana dan sebagainya untuk hukum yang ubah. Boleh. Selama alat-alat tersebut yang dipergunakan untuk menimbulkan kerusakan dan tidak menjadi tanda-tanda yang fasil kecuali ubah orenstar ini harap kitakan ceramah dalam masjid sana. Sebutnya keterangan dalam kitab istihab syar'iah seperti tindakan dan dram semua alat serta semua alat yang dipergunakan untuk mengeluarkan bunyi yang enak yang sedap dan teratur berirama kecuali yang dibiasa digunakan oleh pemin peminum peminum ke minuman keras kerana semua itu tidak berhubungan dengan minuman keras yang tidak mengingatkannya, tidak membuatkan kerinduan kepadanya serta tidak ada keserupaan dengan mempunyai sehingga tidak pernah masuk dalam perhatian yang diharamkan dan hukumnya menjadi berubah dan sebagainya hukum pasti Ada status kentang ni kentang juga dia orang yang minum arak ni dia akan lupas satu orang rupuan menari dan dia akan bermain kentang ini perempuan mabur ha, yang akan ikut pada yang gendam tu lah Dan di jadi dia mabuk dan malu Itu gendam tu haram Gendam tu haram sebab jangan mengingatkan orang tu kepada Boleh memiharap tu lah Selain dari tu Kumpang gendam boleh Rubah hmm. boleh. boleh Sesuai yang dikatakan pada suara gunung dan lainnya, maka terakhirnya disiaskan pada suara burung bul-bul. Semua suara-suara yang keluar dari anggota tubuh. Manusia sesuai dengan gendang ini, seperti yang keluar dari semborokan atau dari berkong. Atau dari gendang, derap dan lain-lainnya. Lain dalam hal, hal ini, tidak dikejarkan semua hal-hal hebaran. -hal ada ikan macam gitar dan keboleh. Kerana ia adalah larangan dari syarat pengalamin. Gitar, tak bolehlah. Alam, kita adakanlah. -ala. Kisah Azhar kata pun, boleh kan? Tapi pendapat saya itu bertentangan dengan guru ulama Seperti ini yang telah ditegatkan oleh Syekh Al-Hudin Bukan saya Syekh Al-Hudin pun Bertentangan dengan ikhmah Nas memang tak ada Nas yang berporek Menyatakan haram Tapi ikhmah kata haram nah. Assalamualaikum Asyakah duit beraya, ambar yang diterima daripada vendor, subcontractor, dikira rasuah? Duit itu selalunya akan diguri bila time question kita tampak sebarang-sebar khas. Kalau dah terima, apa nak buat dengan duit itu? Asyakah bolehkah? Nantilah kita makan dengan rambut. Jadi rasuah ni kita adalah kita membeli duit atau barang atau benda untuk mendapatkan sesuatu yang bukan hak kita, Kita, kita menyog menyogok atau memberi duit ke apa sahajalah, tak kira benda yang bernilai kepada seseorang itu untuk kita dapatkan sesuatu yang bukan hak ke. Hak orang lain, kita ni nak dapat tender kan, lah. tapi kita bersukok je, kita bagi duit-duit sikit. Dia pun bagi ke ya, kita. Ha, itulah soal. Kalau tak ada sebab, bagi pencinta-pencinta dia tak apa. Itu tak ada soal. Kecuali nanti, itu ada kaitan yang disebabkan kita selalu bagi projek dekat kita kan. Eh. Ha, jadi, kita pun tiap-tiap raya, ada apa-apa dia bagi, dia bagi. Dia. Itu, kalau niat itu pun memang untuk aku supaya aku dapat, jadi dia akan datang. Maka tiap-tiap ada apa-apa dia, dia bagi, dia bagi. Dan dia ni nanti supaya nanti besok kan dapatnya. Itulah tu hari-hari. Apa-apa nanti kan nanti. Dia dapat jenis tu besok. Nanti kandian dia balik kan. Pergi. Nanti kan dia open. Pergi untuk orang, -orang kan? Jadi supaya bernutu masuk lagi. Dapat kat dia juga nanti. Dia pun. Nanti apa-apa dia. Ulu orang Ini ada apa-apa jikit. Ulu orang jikit. Dia orang boleh ke bawah. Ini gaji nanti. Besok. Pot. Macam. Nanti kandian nanti. Nanti kandian nanti. Ibu babak pener jelita bila kita kutip-kutip nombor ni. Alangkah memberi sesuatu untuk mendapatkan yang bukan hak kita lah. Mungkin kita juga ada hak, tapi hak tu kena kita soal, hak tu. Orang lain pun ada hak, tapi kita penyekut bagi hak tu jatuh atas Okey. Itu kita sampai. Asunali. Burung yang ditembak jatuh dalam air dan mati pula. Tak boleh makan nanti ada bab soal dengan apa ni dapat insyaallah hmm. boleh dijelaskan kepada penting pemburu atau tidak buat nanti ada senas bingat saya kalau di tembak tu Nanti dijelaskan dengan yang itu mana lebih jauh kita tak beringat segala sesuatu yang nanti insya Allah Ke depan Kita dah nampak sebar dengan suai Kita akan ni Bolehkah mengantikan Ditembak yang dulu kan Dulu dikiaskan dengan anjing pemburu ataupun anak-anak Nanti saya boleh Mungkin tak? Maksud saya tanya Insya Allah Ke depan dia jawab tak kalah. Jangan berada di depan. Kita juga Burung yang ditembak jatuh dalam air dan mati gula boleh tak makan. InsyaAllah. Haji, kita boleh berpindah. Haji. Berpindah. Berpindah. Kalau secara air itu ada, diperalih kita sekitar Kalau macam kalau hukum ini, dia tak ada air, dia tak ada di sini, dia tak beritahu Kalau macam kereta, kereta, anjing ke tingkat kereta Kami pergi antar kawasan Orang yang basuh kereta itu, dia, dia, dia kena lagi turun Orang mm yang -hmm. basuh kan, kita kawasan itu, dia, dia basuh kan Tapi, yeah. katil, terkini, kawasan itu tak terkiri sebab kawasan itu tak ada air tanah tu kan ini balik sebut pindah. Najis angin jangan kena pada kita kita hantar angin-angin ke smartwatch watch ni dah pakai tak pakai sama tak pakai baju tadi kan. Tak sakit je. Kata hukum pun kena sama juga. Orang yang masuk itu, yang masuk kita itu kalau dia itu Melayu kita lebih tahu dia. Kita kena beritahu dialah mau lagi dan kan dia terkena majlis itu kat dia kan. Jadilah secara hukum tak kena lah, tapi secara ain dia boleh ada ke kalau secara hukum hukmi mana dia dah, tapi kita itu tak kena dia. Tapi dia ada. itu kena lawan. Tempat badan dan pengayam. Itu tepi tempatlah. Tempat Bukan anjing orang kita, oh, apa orang kita semua kan? Yang Kenapa, kan? Haa? Kan, kecil kan, di luar, semua sama kan? Tak, kan kan? bukan anjing yang di luar, yang dalam tu. Anjing luar, yang kecil kan? Kita tempat tu, kecil-kecil <coughs> ha, <tu> kan? Haa, macam kan? Tak kita di tangga anjing, kita dapat? <coughs> hmm? Benda-benda ni, kalau kita nak puisirkan keseja kita terdapat najis Kamar Tapi kalau kita tak puisirkan keseja kita terdapat najis Keseja kita tu ada najis Dan keseja tu nanti Tak ada bawa semayang Faham tak? Kita nak semayang dalam atas keseja tu ke, bawah keseja tu Dalam keseja tak ada Faham tak? Benda-benda yang ini kaitannya dengan itu saja. Kita nak buat semayam. Ya. Tak ada kisaran. Alam, minyak siput babi boleh dimakan ke untuk tujuan penempatan? Minyak <coughs> <coughs> siput babi, haa. Ada lagi minyak siput polis. Minyak ha? siput babi, <coughs> kenang. Apa hukum sebut bambing ke sini? Adakah suku mobil binatang yang boleh dimakan? Tak boleh. Tak. Jadi ini bukan binatang yang boleh dimakan. Lah. Minyak dia diambil untuk dan digaikan ubat. Jadi adakah adil-adil? Suku mobil ini? Tak, tak. tak. tak kan? Boleh kan? Lah? Jadi saya beri ni lah. Saya nak, nak jawab apa jujur dia jus biar tak tak berani sebab itu tanya-tanya secara ciriak, minyak, ciput, papi, ciriak lah Sebab kita baca kuliah dan apabila kita baca kuliah terjadi kena lebih contoh lah, kan? Jadi sesuatu yang tidak najis boleh dijadikan, dijadikan ubat ke makanan ke apa pun Tapi kalau benda yang sesuatu pun jadi berkena najis Sesuatu yang di did, did, did, didapati daripada najis untuk dijadikan ubat ataupun najis itu sendiri, untuk dijadikan ubat yang macam tadi lah jawabannya selagi tidak ada alternatif yang lain benda yang halal untuk dijadikan ubat maka boleh pakai tapi kalau ada benda lain yang boleh digunakan untuk dijadikan ubat maka hukumnya najis tak boleh pakai jadi dah tak ada benda lain lah hanya ada tool sahaja benda yang najis itu sahaja benda yang tak boleh nak ubat boleh pakai tapi dia tidak mengubah hukumnya dia tak macam tapi dia boleh dipakai sebagai darurat itu kaedah kuliah yang dia bagikan. Hmm. Tapi kira minyak ikut provinsi dia gini minyak. Terus lagi ni pula minyak. Sekarang 20%. Kita punya minyak bulat tahun ni eksperimen dia. Sekarang kita bazarkan khas kuliah. Baik apa kesangkan dengan apa yang dia belajar. Hari ini tak nak bukan nak makan. Dia kalau satu pula macam semua macam kita dah hmm. boleh badan kita dengan aja. Harap boleh Maka nampaknya makan aja semangatnya. Tapi kalau tidak ada esensi lain, dia menjadi darurat Tetap aja. Tapi dibolehkan sebab darurat. Kita perlu makan. Okay, tolonglah. Agustus tapi kalau bertanya justiari macam mana? Kita kira lagi mana kalau bertanya justiari? Justiari kan bertanya minyak cabai, justiari minyak kelapa, justiari minyak urat samudra. Jadi kuliah. Dalam perkara ini kita bagi kaedah kuliah ha. Dari situ kita kena cukup tiaskan Cukup tiaskan kalau tak boleh juga boleh tanya juga lah Jadi juga jawapan dia, kan Saya akan bagi jawapan kepada kaedah kuliah juga Saya akan bagi jawapan kepada diri dia Nanti menang Boleh nak lah, jawab um, Jadi saya buat saya sikirkan tengok Oh tak ada. nanti boleh ya Ya tengok tu dia, nanti tak nanti Kalau minyak tu nanti seperti boleh kalau tak ada benda, tak ada yang, tak ada tak penting lain Tapi kalau dia sendiri tak najis, tinggal itu, boleh Itu juga kesempatan itu Mudah kita belajar tu kita belajar nak jenis-jenis najis Supaya nanti semua kita boleh kiaskan itu Kalau dia najis, ok Al-Hukumnya, kalau dia bukan najis, maka ada hukumnya sendiri Kan darurat pula nanti, siapa yang di apa dia Faham apa kan? orang dan Alam, Alam, Alam, Alam jadi nama-nama tuan saya pun bukan paksa dengan pukahan. Saya setakat apa yang saya tahu itulah yang saya sampaikan. Saya juga masih dalam proses belajar lagi, saya pun pening-pening pula -pening ni. Nak explain atau berusia, nak jadi paksa, reka ni, saya belum sampai lagi lah. ha? Terbaik. cara hukmi tu, mana nak maya dalam tu kita pun akan berdua-dua kita sewa rumah sempat sebelum tu China, kan, belanjang jadi biasanya orang akan sama. Biasanya orang akan dia akan sawah nak, dia nampu air dalam malam ini, simbah simbahkan semua tempat, lepas tu ambil nak tujuh lagi malam ini kat kata, kata agak-agak anjing tu boleh boleh Sedeng ya, tak payah, santai sajalah, tapi dinding-dinding sekadar lanting tu punya tahap tu kan Jangan ingat cipulah kan, tuan-tuan dia turun ke tempat, tak surah dengan sedeng-sedeng dia ni Tak yang bosok-bosok? Siram ni, siram ni Basuh ni mengalirkan air pada tempat Bosok tu senak, senak tak wajib sama dengan bacaan matan matan segala bacaan bacaan wudu bacaan afuwan wallahu ana jadi saya nak wala san dan sambung wala wala salawat nabi salawat nabi syada wa jaillahina as-satu qaulul ila salam nak orang yang semua salawat